Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmester lövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmester lövésze a stúdióban. Puzsai Robert és Vida Viktor, köszönjük. Mindazokat a kedves hallgatókat, akik kíváncsiak arra, hogy a DVD-téka polcai előtt babrálva mely DVD legyen az, amelyet leemeljenek. Ezt, erre a kérdésre nyilvánvalóan a 98.6-os frekvencián kapjátok meg a választ, mégpedig minden hétvégén 3-tól 5-ig. Tegnap is láttam egy házas párt, egy idősebb házaspárt az egyik videótékában, ahol az asztalnál ülve befejeztem gyorsan a filmet, amit visszavittem, és ott tiprottak. Annyira sajnáltam őket, legszebben a lett volna időm felugrok, és megmondom nekik, hogy hallgassák ezt a műsort. De hát mindenki így van ezzel a TK-ban, és ezért aztán általában a bunkó TK-s fiút kérdezitek meg, hogy hát ezt a filmet láttad de, és ö, hiába látod rajta, hogy az ő hát talán nem. Nem feltétlenül a te számodra Hínni akarsz? ellenére. Hát mivel hogy ez az egyetlen szempontot, még akár, még akár egy fordított logikával is hozzászólsz, és megkérdezed, hogy neked ezt tetszett. Te látva, hogy egy bunkó, talán, ha nem tetszett neki, egy jó filmről van szó. Tehát ő, mert hogy egyszerűen nincsen más szempontod, egy nagy segélykiáltás hangzik, el, hangzik az ég felé, de hát megreked az a DVD a plafonjánál, és nem jut el sehova. Ezért aztán a 986-os frekvencia és a hétmester lő részei azok itt Most segítenek nektek abban, hogy a legjobb filmeket kiválasszátok abból a gazdag választékból, amelyekkel a dvd tékák szolgálnak a számotokra. És akkor még nem is beszéltünk a letöltésekről, szóval ajánljuk a figyelmetekbe mindazokat a filmeket, amelyek itt hétvégéről hétvégére elhangzanak. A mai műsornak a tematikáját azt úgy határozhatnánk meg. Amikor a csattanó, nagyot csattan. Igen, tehát hogy a, vannak azok a fordulatok a filmnek a végén, amik az egész filmet új értelmezésbe hozzák, és akkor megcsavarják a fejedet, hogy azt se tudod, merre áll hirtelen, és újra kell kalibrálnod. Tudod, amikor így hirtelen összezavarodsz, és így az van, hogy Úristen, akkor most hogy van, most, mert most egy pillanatig nem értek semmit, és aztán hirtelen újra értelmeződik a dolog. Van egy nagy előnye és egy nagy hátránya ezeknek a filmeknek. Az előnye az, az hogy felejthetetlenek. Az előnye az, az hogy a Aha él. Elmént szolgáltatnak a számodra. Az az előnyük, hogy hogy hogy egy egy meghalás újra újjászületés élménnyel járnak. Tehát hogy így így az így Igazából az életben nagyon ritkán fordul elő mivel az élet az általában egy empirikus megtapasztalható valami. Monoton igen, úton és, zajlik. Igen, és fe, felépülnek benne tapasztalások, aztán bizonyos dolgok összeállnak. Igen, igen de, de, de még a csalódások se egy csapásra történnek, hanem azok is így lassan. A, jól ismert menetrend. Igen, és még hogyha gyorsan történnek, akkor is hetek viszonylatáról beszélünk, nem pedig évekéről. Tehát hogy így, az, hogy így hirtelen egy nagy csattanásszerű, hirtelen. Meglepeti, megvilágosodás, megvilágosodás használják, ezt a szót. Igen, Azt hiszem is? igen, hogyha Talán arra gondolok, hogy a, filmjeink, a filmjeinkben szinte mindenhol visszatérő elem a pokol, a menny és a purgatórium, a mai négy filmről beszélek, akkor szerintem ez a megvilágosodás szó a csattanó, amikor nagyon csattan esetnél abszolút ide illik, és pokoli feladat lesz beszélni a filmekről, mostanában szomorúan tapasztaltam, hogy Robin Jányszor gusztustanú beleszpoilerezett a kritikáinkba és ismertetőinkbe, és ilyen szőke, másfél, máss Én nem látjátok az arcát, amikor így szólok, hogy Hát ezt talán nem kellett volna a filmről elárulni, most nem árulhatjuk el. Tehát most nagyon figyelnünk kell, és, és azt kérem, Robi, hogy amikor az SMS-eket olvasod, akkor is légy nagyon óvatos, mert lehet, hogy egy mókáskedvű hallgatónk esetleg a végét akarja megírni szándékosan, vagy véletlenül. Igen, igen, igen. De az ember az saját életével kapcsolatban ritkán éli meg azt, hogy hoppá, eddig azt hittem, hogy mérnök vagyok, pedig kiderül, hogy az egészet csak álmodtam, vagy mit tudom én. De ez a film műfajában bizony viszonylag gyakran előfordul. Olyan filmeket fogtok most hallani tőlünk, amik olyasmi csattanóval érnek véget, mint amikor felébredsz, és rájössz arra, hogy te valójában nem te vagy, hanem egy lombikban úszó agy, amit különböző impulzusokkal arra bírnak rá, hogy azt gondolja, hogy ő, ő. A kezves S.M.S. azt írta, hogy Stephen King missed. Már hogy ez egy ilyen filmű szerint elveresztek, és Stephen King-nek a, a regényeit, azokat szinte mindig megfilmesítik, de senki sem filmesíti meg olyan jól a Stephen King regényeket, mint Frank darabon, de ezt is tudjuk jól. Na, hát akkor lássuk csak, hogy melyek azok a fordulatos filmek, amelyekben a mai délután során a kedvünket lejjük majd. Én azt nem figyeltem mondjuk hogy nem, nem, nem, csak szépen jó, sorjában. Jó. Én azt figyeltem meg, hogy a Az emberek általában a szabadidejükben nagyon-nagyon szeretnek olvasni, de amit emellett még nagyon-nagyon szoktak szeretni, az a keresztrejtvényfejtés. A rejtvényfejtés, meg az olvasás, azok mintha kéz a kézben járnának. hogyha kimész a strandra, akkor a férfiak általában kártyáznak, a nők vagy olvasnak. Vagy igen, hát ritkább esetben. <gül> igen. A, a nők azok pedig vagy keresztrejtvényt fejtenek, vagy olvasnak. De van konkrétan egyetlen egy olyan író, akinek a Művei, Nagy esély két... ott vannak a strandon a nők kezében. És ezt a két funkciót egyesítik. Tehát, hogy ha akarsz egyszerre olvasni és keresztrejtvényt fejteni, akkor Agatha Christie az, akit neked kitaláltak, de Agatha Christie az, aki Szinte az egész regény során rejtve hagyja a te számodra azt a megváltó erejű igazságot, amit a filmnek a végén feltár, amely szinte mindig ugyanaz, ki a gyilkos. Ez a kérdés, hogy ki a gyilkos, és az Agatha Christie regények és az azokból készült filmek, azok mindig nagy meglepetéssel szolgálnak végül. De, de az Agatha Christie regényéből készült filmek közül is azért jó ízléssel érdemes szelektálni, és mi ezt megtettük, és kiválasztottuk az én személyes véleményem szerint, az alig, ha nem legjobb Agatha Christie feldolgozást, ez pedig a halál a Níluson. megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó? Biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó? Biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. A Gata Christie nek a Halála című regénye, az a, szerintem az a, talán a legjobb a Gata Christie. Már egyébként szerintem vetélkedik a gyöngyöző ciannal. tehát szerintem a gyöngyözőcián és a halálani Níluson az a két legjobb agat a Kriszti. Mind a. A gyilkosság kettőn... az Orient Expressen? Szerintem a gyilkosság az Orient Expressen az a közelében nincs ezeknek. Pedig ott is van egy óriási nagy csatom. Ott, csa ott is van Akár egy azt nagy azt A filmet is választottuk volna. Akár azt a filmet is választhattuk volna, egyébként az, egy, az is egy nagyon híres film, és talán még nagyobb stárok játszanak benne, mint a, mint a halál a Níluson címűben, de szerintem a gyilkosság az Orient Expressen ott már ön célú, tehát ott már öncélúan sportot Agatha Christie. A abból, meglepetésből. Hogy, hogy a meglepetésből. Hogy itt, csavarjon rajta egyet. Igen, igen, és ott már akkor csavar, hogy már tulajdonképpen hite, hi, hihetetlen és a hiteltelen határán egyensúlyoz. A halál a níluson az szerintem nem ilyen, az le, legkevésbé sem ilyen, csak hogy, hogy, hogy, hogy itt, itt aztán minden a helyére kerül. Tehát ez egy Agatha Christiehoz méltó feldolgozás. Tehát a, a John Guilhermin a rendező, aki a, a, a, a pokolitorony Torony rendezője, Nino Rota, aki a, az egyik leghíresebb film, filmzeneszerző, ugye a keresztnapa zenéjét is ő szerezte, ő a zeneszerző. Ezúttal nem Albert Finny játsz a aki szerintem, hát őt tartják egyébként az igazi poárónak, mert a legtöbb poárót azt, azt ő abszolválta, hanem ezúttal Peter Usztinov És szerintem egy sokkal kiváló poáróról beszélhetünk Peter Ustinov esetében, mint Albert Fini esetében. Aztán e, itt van Mia Ferro az egyik főszerepben, a, a, aztán a, a, az Angela Lansbury, aki, aki, egy, aki szintén nyomozó nőt szokott alakítani, ugye a gyilkossorokban ő is feltűnik. E, egy némfomán idős hölgy képében, tehát az egyik legévezetesebb karakter. De, de fantasztikus karakterek vannak egyébként a filmben, és az az érdekes, hogy minden karakter nagyon egyéni, és e, hát ami pedig a szokásos hogy bármelyik lehet a gyilkos. Tehát, hogy igazából ez is egy olyan sztori, ahol Poirou fel fel. fel, fel. fel vázolja nekünk azt, hogy azt a palettát, amelynek jegyében itt tulajdonképpen bárki elkövethette volna a gyilkosságot, és innentől kezdve, már tényleg a kis szürke a sejtekre van bízva, hogy vajon ki a tényleges gyilkos, aki, akinek a ténylegesen a lelkén száradza a bizonyos gyilkosság. Most adjunk egy kis felütést a, a sztorihoz szerintem. Tehát van egy házas pár, aminek a férfi tagja nem lett elszeretve a, a feleség részéről a legjobb barátnőjétől. És mi a fáró játssza azt a nőt, aki a féltékenység pokoljárásával küzd, és minduntalan megjelenik az egyiptomi nászúton, Nász hol a piramisok tetején, csók közben, hol a templomán templománál, és, és bárni lehet, hogy itt valami szörnyűség fog történni, hogy ez a nő ez el fog követni valami ostobaságot, hogy Egyszerűen a vére nem hagyja őt nyugodni, és előbb-utóbb történik valami szörnyűség, és ami várható, az be is következik. Amint tudja, Szalome Otterburn lánya vagyok. A szent a jó bort nem dönti le torkán, ő dönti le a szkacs, mint hühöngő orkán. Folytassa, az előbb, mintha mondott volna valamit valakinek, valaminek a lányáról. Szalome Ott Otterburn. Megény <gül> Salome, nem azt nyiszáltál egy pasas fejét? Mi? Valamilyen Salome volt az is, ha jól tudom, ne? <gül> nem gondolod, hogy elég már? Mi elég? Az ital. Nem, iszom és kész. Mi között hozzá mit csinálok? <gül> Tényleg semmi. Na látod. Mi van veled, Simon? Csak nem fél. Mitől félnék? Van mitől. Esetleg elmondom, ennek a bájos ifjú hölgynek az életem történetét. Most már tényleg nem kell. Nem, nem, nem. Várjon csak. Igen, szomorú történet. Háromszög történet és rendkívül megható. Az Istenért, Jackie! Igen? Menj aludni és ne csinálj bohócot magadból. Ó, Simon azt mondja, ne csináljak bohócot magamból. És hogy menjek az ágyikonba. Ágy. Felfordulj tőled a gyamra! Menj aludni! Nem tűrem, hogy így vánd velem! Légy észnél, a Téged őlek meg előtt! Jackie! Gyorsan! Segítsen! Uh, Légy Ah, ah. Isten. Hívja a Besztner doktort, vigyék őt innen is, nyugtassák meg! Ah, hogy tette? Bauer, ez kisasszony, ő, nem? Vegye őt gondjaiba! Jöjjön, jöjjön! Istenem, mit csinálta? Szóljon, nehogy egyedül hagyja! Jaj! Most már hívja a doktort! Szeretlek! Ez az a jelenet, amit a filmnek a során hányszor van alkalmunk végignézni? Hát legalább tizenkét-szer. Kb. a hány utas van a hajón, ugyanis <gül> mit, a meglepetés mindenki utálja az egyik utast a hajón, mindenkinek lenne oka arra, hogy megölje. Na igen, de talán nem véletlenül, mert tényleg ez a Lynette Ridgeway, vagy újabb nevén Linet Doyle, Ez egy undorító féreg. Tehát, hogy ez tényleg, ez mi, ne, egyszerűen mi, már mindenki, minden karakter a hajón más aspektusból utálja, mert máshogy áll hozzá. De Kine, már a családját nézett? tette tönkre? Ki egyszerűen Marx -tőke című könyvével sétálgatva követi, mint egy elejteni szándékozott vadat, hogy a burzsúázia élősködőjétől megszabadítsa a földgolyót? De igen, de gyakorlatilag Szerintem ez a legviccesebb, ez a kommunizmus. Igen, igen, igen, de nincsen, nincsen olyan aspektus, és nincsen olyan. Ami nem lenne benne amellyel ne lehetne gyűlölni ezt a nőt. Tehát, ez a nő, ez tényleg gyűlöletre és megvetésre méltó, és nem is tudjuk sajnálni, amikor meghal igazából. És senki se érez igazából sajnálatot. Én sajnáltam. Végül és én... is ő is csak boldog akar lenni, és olyan bűbájosan szép, hogy az ember nehezen tud haragudni rá. Mm, igen, de azért De az milyen szép, mi a megoldja. fáró, tehát az életem... Mi a, feró, mi, mi a, feró, az, a az csodálatos. Az és, az csodálatos. És, a, és a játéka is azt hiszem, hogy mindenképp. Na most az a Rosemary gyermekei a nagy Gatsby, vagy mi? a Célig Woody ellen, éppen a 80-as évek elején, amikor férj és feleség voltak. Na, nekem a hanna is nővérei a kedvencem, ha már itt tartunk, na, ha, már, ha már mi a Ferro-ról beszélünk. A nagy getsby talán egyszer majd beszélhetünk. Érdemes lenne, mert az egy kiváló film. Szóval, Ez egy kiváló könyv. Igen, igen. Szóval egymás ö, mellé helyezi a, a, az Erköl ezeket az eseteket. Tehát mondjuk az imént hallott, bejátszót, azt megnézhetitek 12-szer, és mindig más a forgatókönyv. és mind más a gyilkos, És mindegyik tökéletesen kivitelezhető. Tehát és hogy ilyető? Igen. Én tulajdonképpen úgy van megkonstruálva a, a, az Agatha Krisztinek a könyve, és annak megfelelően a film, mint egy ilyen tökéletesre formált műalkotás. Tehát tökéletes, is volt gyémánt. És ez, ez, ez a probléma is vele? Mennyi az esély annak, hogy egy Nilusi hajókázáson csak és olyan emberek verődnek össze egy nő körül, akiknek mindegyiküknek lenne oka megölni? Persze, persze, de az Agatha Krisztinek én... könyveket szerintem nem is így kell meg az állatákristi regényeket nem is így kell tekinteni. Tehát az, azokra nem így kell tekinteni, hogy el akarom-e hinni, vagy el tudom -e hinni, vagy mennyire életszerű, hanem úgy kell tekinteni rá, mint egy felvetésre, mint egy gondolatkísérletre. Tehát mondjuk úgy kell tekinteni rá, mint egy matek példára. Így Tehát van, azt mondom neked, hogy képzeljük el, hogy, hogy egy mit tudod, hogy vannak azok a viccek, hogy egy repülőn utazik, egy arab, egy zsidó, meg egy cigány, tudod. És akkor mi az esélye annak, hogy éppen hárman ülnek egy repülőn, egy arab, egy zsidó, meg egy cigány, és csak, és csak és, és, és két ejtőernyő van, vagy mit tudom, én tudod, vannak ezek a viccek, nem mindig ízlésesek. Tehát, hogy így erre persze elég Kicsi az esély. De az Agatekvisszre, mint egy matek feladatot. Így tehát... van, és az Agatekvisszre azt kell tudni, hogy általában a 20-as, esetleg a 30-as évek világát látjátok. Viszont az első világháborúban megbukott az a császári, királyi, hagyományos, polgári, viktoriánus erkölcs, ahol a társadalmi játékszabályok voltak a mindenvivők, és az arisztokraták még ott bózkodtak a társadalom színpadán. És eljött az értelmiség és a racionalitás kora, és ennek a kornak, ennek a két világháború közötti intelekt Kornak az egyik legtökéletesebb művészi megtestesülése a szórakoztató populáris művészetben az az Agatha Christie, ahol van egy nyomozó, történetesen itt Poáró, aki az ész használat segítségével uh, leleplezi az embereket, mindenki lehet bűnös, tehát ez nem, nem úgy megy, hogy az arisztokraták azok esetleg bűnösök, hanem ugyanolyan bűnösök lehetnek, mint egy cselédlány vagy uh -huh. egy kertész. Hú, uh, hát ez de, de még az Egy az probléma van, van itt, Agatha És is bele tudod vinni a társadalmi vonalat? Hogy ne, hogy ne, abszolút. És egy probléma van itt, hogy itt Poáró úgy jelenik meg, hogy nem csupán az ész templomának a főpapja, hanem még erkölcsi ítéleteket is oszt, és mint egy ilyen jó pap így próbálja mi a fáraó által alakított karaktert is az utolsó pillanatban még jó irányba terelni, és megpróbálja megérteni vele, hogy semmi keresni valója ezen a Nilusi hajón, hagyja békén a Nászúton éppen a volt pasiát. És, és neked ez probléma, hogy ő ezt a szerepet is eljátsza? Hát. Ö... Igazából számomra nem probléma, én csak szórakoztam rajta, hogy, hogy nem elég, hogy egy ilyen mélyen intellektuális nyomozónk van, de még, még egy ilyen, ilyen, ilyen poszt-egyházi funkciókat is ellát, és mindenkivel veszem. Tehát nem, nem, ez nem probléma. Igazából most, ha végig gondolom, ez a lényeg az egészbe, hogy nem a hagyományos konvenciók, a viktoriánus erkölcs vagy a hagyományos régi típusú egyház a, a, a mondja ki az ítéletet az emberek föld, hanem az ész. És ezt az észt ki testesítené meg jobban, mint Messia Poirot A mega detective. Monsieur, oui, Monsieur a belga detektív, aki egy teljes spektrumon vázolja fel számunkra, ki mindenki lehet gyilkos. Sajnos, a vizsgálat kezdetekor volt egy téves elképzelésem, úgy gondoltam, hogy volt egy tanúja a Mademoiselle Jackie és Simon Doyle közötti jelenetnek. És ez a személy magához vette a pisztolyt. Azok után, hogy mindenki elhagyta a szalont, a pisztolyal előtte Madame Doylet, és aztán ráterelte a gyanút Mademoiselle Jackiere. De nem így történt, Mézemi, nem így, bár szinte mindenkinek volt indítéka a tetre. Megölhette volna Madame doyle az, akit beperelt rágalmazásért. Vagy az, akinek az apját csődbe a Madame Doyle apja. Vagy valaki, aki az égszerek megszállottja. De olyan ember is, akit izgat, ha egy ember ilyen hatalmas vagyont örököl, Vagy valaki, aki kétségbe se próbálja megmenteni az édesanyját az anyagi romlástól. Vagy pedig az az ember, aki el akarja kerülni, hogy mint fondorlatos csalót leleplezzék. Vagy olyan valaki, aki egyszerűen mással tévezti össze az áldozatot. Csákányi Lászlónak a magyar hangja az a Peter Ustinov számára egyszerűen kiváló. Tehát, hogy ennél jobbat el sem tudunk képzelni. Amúgy Amúgyis Csákányi Lászlót az babonásan imádjuk, legalábbis én a magam részéről. De még egy olyan nem lesz, mint ő, És persze nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki, hogy itt hagyta nekünk a lányát, akivel még sok örömünk, örömünk lelik, telik. Aztán uh, itt van néhány esemes. Szerintem a teljes mezőnyt veri. A David Susé féle poharó a nyomában sem ér a többi írja kedves SMS író. Aztán itt van a másik a SMS, azt írja: sajna nem tudom tovább hallgatni a műsort, de ha ebben a témában nem fogtok beszélni a közönséges bűnözőkről, akkor legalább egy hétig nem fogom hallgatni a műsort. Ki írjál. fog derülni, ki fog derülni, hogy vajon fogunk e, hogy vajon beszélni, fogunk -e beszélni a közönséges bűnözőkről? Talán nincs is más hátra mint hogy értékeljük az Agatha Christie regényeiből készült, véleményem szerint valaha volt legjobb filmfeldolgozás a Halála Nílusan című filmet mire én azt mondanám, hogy egy hetes az a leg, ö, legszigorúbb szemlélet szerint is kijár ennek a filmnek hetes tudok én is rá jó, ezt nem kell magyarázni, mert egy nagyon, igen magas érték. Igen, nagyon ritkán találom ki a filmek végét, és pont itt kitaláltam. Kitaláltad, hogy mi lesz? És mivel ki? Tehát meg volt az a logikai fonál. Igen, igen, volt egy társasjáték, a... játék, amiben az Agatha Krisztit lehetett, és akkor azt a sémát így egy pillanatot átláttam, amikor gyerekomban a társas játszottam, hogy mindig van az ezredes, a kertész, a szobalány, meg mit tőlem, és akkor vagy kés, vagy vagy, vagy, vagy méreg, vagy, vagy és bárja, de hogy jöttél egy arra, íróasztal nehe Rájöttél arra, hogy az a gyanús, ami nem gyanús? Körülbelül igen, de nem hmm. akarom jobban, igen. Tehát a világártás logika szerint. Tehát nagy karrier várt volna a rákos rendszerben. Rádiókafé Van barátod Vétel, vétel Reklám a Rádiókafén A valódi felejtés a tanulás A valódi tanulás a felejtés Vallás, spiritualizmus, káosz és rend Ha eddig káosz volt a fejedben, akkor most rend lesz. Ha eddig rend volt, akkor mostantól káosz. Meditatív gondolatok emberről, Istenről és a világról. Megjelent a műsorvezető Puzsér Robert Forrás című könyve. Magyar Dávid fotóival, Müller -Péter ajánlásával. Forrás. Keresd a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Az adást. A következő film a Közönséges Bűnözők. No, Robival jaj. volt egy kis vitánk, hogy. Hát meg hogy, tudjuk hogy, nyugtatni a kedves SMS írót. Hogy, hogy akarjuk ezt a filmet, vagy nem. Igen, megnyugtatjuk az, a kedves SMS írót. Végül is jó döntésnek talált, Robi, hogy ajánlottam ezt a filmet. Hát, Nekem az egyik személyes kedvencem. Minden személyesen élvezem. Nem tudom, én iszonyatosan nem élveztem. Örülök, hogy örül a kedves SMS író. Örülök, hogy te is örülsz, hogy itt szerepel ebben a műsorban ez a film. Én nem örülök, hogy újra meg kellett néznem. Most már szerintem harmadszor láttam ezt a filmet, mert körülöttem mindenki közönséges bűnözők, fanatikus, százezerszer ajánlották nekem, hogy nézzem meg, és én megnéztem, és nem értettem, mi a jó benne. Aztán megint szóba került, és én elmondtam, hogy én nem tudom, ez mitől jó film. Erre elmondták nekem, hogy hülye vagyok, nézzem meg újra, mert akkor biztos, hogy érteni fogom, hogy mitől jó film, akkor megnéztem újra, aztán megint nem értettem, megfogadtam, hogy soha többé nem nézem meg újra, de hát most előhozakodta vele, hogy hát enélkül nem létezik. Aztán itt az SMS író, Írja nekünk, hogy hát enélkül nem létezik műsor, hogy közönséges bűnözők. Úgyhogy itt van velünk a közönséges bűnözők, én magam sem értem miért. Tehát ez az a film, ami nagyon megcsavarja a fejeteket a végén, csak addig el kell jutni, és az szerintem igen gyatra Szerintem meg igen élvezetes. Tehát ez az a film, amikor vagy nagyon figyelsz, és egy agytornába van részed, és próbálod összerakosgatni a tűzi játékként felröppenő darabkáit a, a, a, a sztorinak, hogy vajon hogy történt a bűntény, ami tudólag mesél el az egyik számára. Szerepője a filmnek egy kiállgatás során, vagy pedig egy ilyen zagyvaságként éled meg, de még akkor is végtelenül tud szórakozni az egészen. A szírja kedves esemes író. megint izgalmas témát találhatok. Kárhogy négy film kevés. Túlszéles a repertoár. Így van, akár az angyal is beszélnék, de most. Ez egy Mementó harcosok klubja tökéletes trükk, közönséges bűnözők mind kihagyhatatlan. De hát kimondta, hogy. hogy nem, nem lesz még ilyen nem lesz még ilyen blokkunk. Szóval ez az, ez az adás, ez most a mindent újraértelmező befejezéssel készült filmekről szól, és ilyen film a közönséges bűnözők is. Köszönséges bűnözők című film az a, a 1995-ös film, és az 1996-os Oscar Lee, uh, kiosztón két díjat is nyert. Egyrészt Kevin Spacey lett a legjobb férfi, mert másrészt elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó Oscar díjat is. Teljesen méltán, tehát Kevin Spacey zseniális te ebben te, a filmben. Kevin Spacey mindig Akit imádunk nem tudom, tehát hogy, hogy mondjam, A forgatókönyvről meg már beszéltünk, hogy az egyik legerősebb tulajdonsága a filmnek, és akkor még beszélnék a, a dumákról, a, az eltalált párbeszédekről, vagy arról a nekünk számunkra oly kedves kuriózumról, hogy magyar mafiózók is vannak a filmben, konkrétan egy összeégett magyar ö, mafiózót láthatunk a kórház egyon és csak mi értjük azt, hogy mit mond, és tudom, a mit. neve az ö, Arkoosh. Kovács, valószínűleg kovácsákos. Akart <gül> igen, lenni. igen, igen, igen. És azt az, az, az, az, az, az a motyogja összeégve, 60% összeégve a test, és azt motyogja a nyomozónak, aki semmit nem ért, hogy láttam az arcát, láttam Kaiser-sozét. Ugyanis pokoljárás minden mai film, és itt még egy ördögünk is van, a félelmetes gangster Kaiser-sozé, aki lehet, hogy maga az ördög. Hát nem tudom, nem tudom. Ez is olyan, olyan misztikusra meg olyan, nagyon félelmetesre van festve, csak én, én valahogy ezt a dolgot nem tudtam átélni. Viszont ami nagyon volt, hogy ez a Kovács Ákos nevű figura ahelyett, hogy azt énekelte volna, hogy én vagyok a jel, akit követni kell azt, azt mocsogta miközben teljesen össze volt égve a teste hogy, hogy én láttam az ördögöt csak az a vicces benne, hogy a szinkroni, szinkronizáló csapat ugye a szinkron stúdióban egy nagyon nagy kihívás elé került ebben a helyzetben mert hogy ugye Magyar szinkronnal fut a film. Tehát legyártották a komplet filmhez a magyar szinkront. Tehát a filmben mindenki magyarul beszél, nem pedig angolul, és akkor van a filmben egy karakter, aki pedig szerepe szerint magyarul beszél, és van egy tolmács, aki pedig fordít, ugyebár az eredeti filmben angolról magyarra és magyarról angolra, tehát a szinkronizált filmben magyarról magyarra és magyarról magyarra kell fordítani. Tehát le kell legyártani egy magyar nyelv 2.0-át, vagy egy ilyen munkomagyart, és le is gyártották a szinkron, szinkron stúdióban egy ilyen munkomagyart is hey al magyar, a szinkronizált filmben, az így beszél magyarul, hát így valahogyan ilyen nagyon bunkó módon beszél. Láttam Egy láttam az orcaját, a Kaiser <gül> Szóz <szószínok, hey, hey. gül> Így ez nagyon, nagyon vicces. Tehát, hogy már ezért ja, jó, érdemes jó. van megnézni a filmet, rongosan röhögtem ezen, hogy ott volt a szituáció, és tulajdonképpen két lehetősége volt a rendező, a, a szinkron hogy mit csináljon ebben a helyzetben. Az egyik lehetőség az az volt, hogy megváltoztatja A karaktert, és azt mondja, hogy ő nem magyar, hanem szerporvát, és akkor úgy fordítja le, hogy hát találtunk valakit, de hát szerporvát nem tud angolul, úgyhogy le kell fordítani, és akkor megoldja, hogy magyar-szerporvátra, szerporvátról magyarra. De Satt még többi... mindig jobb a kiejtés, mint a szányos fejvadászba, laofász, már nehogy már, te, te vagy a... az Blade, igazi ember. Jó, hát minden, mindenképpen nagyon vicces. Tehát tényleg ezen hangosan lehet rögni, de akkor azt ajánljuk, hogy a szinkronizált változatot vegyétek ki, és utána viszont megkapcsolatokat át, át feliratosra, és akkor nézzétek meg az eredet Tehát viszont nagyon-nagyon jól beszél magyarul, és akkor ott viszont lehet hallani, hogy a tolmásnak annak meg magyar akcentusa van. Tehát, hogy az lehet rajta hallani, hogy ő angol, aki megtanult magyarul, vagyis amerikai, aki megtanult magyarul. Ez mindenképpen érdekes a filmben. Nagykár, hogy ez az egyetlen jó, amit én személy szerint a filmről elmondani tudok. Az... Uh... Az, és, és mit szasz ahhoz a jelenethez, amikor Mac Manus áll a garázsba, és a társai dulakodnak, konkrétan két párost is lát maga előtt, két pisztoly is van a kezébe, és egyszerre akar lőni mind a két pisztolya, egy pisztolyjal is nehéz lenne egy párosból kilőni a megfelelő ellenséges szemét, hogy a társai ne halljanak meg, és aztán megoldja ezt a... Igen az, igen, igen, az egy erős pillanat. De hát most egyébként meg nekem az a problémám ezzel a filmmel, csak hogy elkezdjem rendesen szapulni, hogy végig megy a májerkedés. Végig mennek a nagyon a dialógusok, meg mindenki nagyon előadja magát, és aztán meg az egész mögött nincsen fedezet. Tehát nem történnek meg azok az akciójelenetek. Hogy ne a... történnek? Gyakorlatilag egy, egy, a... egy, egy kikötőbe álló hajót robbantanak fel egy félórás lövöldözés után. Ez neked nem akció jelenet. De nem, de nem győz meg. Nem győz meg hogy hogy mekkora profikról van szó, nem győz meg arról, hogy mennyire laz a figurákról van szó, nem győz meg arról, hogy ezek az emberek, ezek, ezek, ezek valóban egy, hogy mondjam, egy, egy másik kaszthoz tartoznak. Tehát amiről például meggyőz engem, Lükbeszon a Leon a profiban, hogy ez a Leon, ez nem olyan, mint a többi sútyó, hanem azokkal leszámol és úgy öli meg őket, hogy ők az arcát se látják meg, még mielőtt meghalnak. De ő Nos, nem, se, a nem a nem világ is értik legjobb... meg, hogy, hogy ölték meg őt. De, ne, de ezek nem a világ legjobb ö, ö, akkor Viszont nem tudom, hogy miért is álltak úgy, akkor Szóval nem tudom, hogy miért, miért is A kármágengszereket, a közönséges bűnözőket, azok pontosan így májerkednek. Én, én, én meg azt figyeltem meg, hogy mondjuk a Tarantino filmekben, meg a Guy Ritchie filmekben ugyanaz a lazáskodás megy, csak ott a rendező megteremti mögé ennek a dolognak a fedezetét. És meg vannak azok a jelenetek, amelyek meggyőznek minket arról, hogy hm, na itt azért a májerség az nem pusztán a szavakban, hanem valójában a, a tettekben is megy. Egy jó példa lehet a kutyaszorítóban, ami szintén 90-es évek eleje, azt uh -huh. Tarantino rendezte és ott van az a kis vita, hogy kell-e adni, vagy nem. Igen. És az például egy ilyen jelenet, ahol tényleg ezt a, ezt, ezt a májerkedést ezt fedezettel látja el a rendező. Úgyhogy ebbe igazat adok neked, hogy mondjuk a kutyaszorítóban a figurái azok erősebb figurák. Hát meg a film is jobb, szerintem. De minden, is. Esetre, minden esetre a film elején, mint mondtam a Kevin Spacey által a, a alakított verbák kint egy valató szobában van, és egy olyan bűntényről kellene összerakni a darabkákat, ahol Ami, ami ezen a hajón történt, csak éppen nem teljesen világos, hogyha, hogy mi volt az egész leszámolásnak, az egész akciónak a célja. Egy merénylet volt, de akkor ki a felbújtó, egy drogügy lett volt, de hol van a drog? 27 ember halt meg a hajón, többen szénnéktek, és, és egy nem létező 91 milliós drogszállítmányért haltak meg, ami tényleg nem létezik. Na hát akkor mi a megfejtés? Kedves SMS hírók, írjatok már nekünk a 0 29 98 -6, 6 ra Miért kell az sms felszólítani arra, hogy írjanak. Kedves rádióhallgatók, írjatok már nekünk, legyetek szívesek, védelmezzétek meg ezt a filmet, mert én pontosan tudva tudom, hogy minden idők egyik legnépszerűbb filméről van szó, csak én nem értem, hogy miért. Magyarázzátok meg nekem, legyetek szívesek. 0629 98 986 Nem volt semmi értelme az egésznek, mármint, hogy ilyen nehéz híjukkal együtt hívtak be, de ott voltam. Akkor egyáltalán nem féltem, Tudtam, hogy nincs semmi bizonyítikuk ellenem. Még tetszett is a dolog. Úgy tűnt, mintha nehéz fiú lennék. Rendben van. Mindannyian ismerik a gyakorlatot. Ha szavukat hallják, kilépnek és megismétlik a mondatot. Egyes lépjen ki. Ad ide a kulcsot, te rohadt macskos állat. Kettes lépjen ki. Ide a kulcsokat... Ebből elég, lépjen vissza! Hármas lépjen ki! <síns> <síns> <síns> a, ide a kulcsot, te rohadék! Érthetően, ha lehet! Elnézést, hogy? Érthetően! A, na, kulcsokat, te Négyes, lépjen ki! Az egész csak egy nagy kamu volt. Ide a kulcsokkal te rohadt, mocskos állat. Minden a zsaruk hibája volt. Nem lehet ilyen srácokat összezárni. Sose lehet tudni, mi lesz. Miért nem lehet ilyen srácokat összezárni? Elmagyarázod ezt nekem, hogy miért nem lehet ilyen srácokat összezárni? Milyen srácok ezek? Ezek olyan, győztek, srácok, akik, ez ezek, ezek olyan a srácok. srácok, akiket utána, hogyha bezársz egy cellába, akkor összerakják a következő nagy bűntényüket, és ez történik ott konkrétan a cellába hát is. Hogy ezek komoly srácok. Már is elkezdik szervezni a, a következő bűntényt. Aha akkor ez hiba volt a saruk részéről, mert ezek a srácok, ezek olyanok. És srácok. mondjuk a zenét is kiemelném, amit hallottatok a, a blokk elején. Uh -huh. De hát a, a, azért azt írja, az SMS író azért gyönyörű, mert tényleg közönséges bűnözőről van szó. Nem tudom, kinek az esetében. Nem tudom, hogy kire utal, vagy ha tudom is, nyilván nem fogom elárulni. Az baj, a baj, hogy ne nehéz egy olyan film mellett, aminek egy, egy óriási csattanó van a végén, és anélkül kell érvenni a film mellett, hogy lelőnénk ezt a csattanót. Szerintem ez ebbe a blogba mindenképp bele kell, hogy tartozzon. Ezek közönséges, közönséges bűnözők. Ezek közönséges bűnözők, akiket át is vernek. Így, az így van, így van. De hogy érte. kiver át kit, azt, azt, azt, azt, azt csak a film végén tudjuk meg. Azt mondtuk, hogy mind a, mind a négy mai film egy, egy valamilyen típusú pokoljárás. Itt, itt a pokolt, az gyakorlatilag a gengszereknek a, a, a plegykái, a, a, a mítoszteremtésük, mítosz meg a hihetetlen kreativitásuk okozza, amivel félelembe hetszerik egymást, és kitalálnak egy ilyen figurát, egy, egy, egy ördögi figurát, Kaiser Sozét. Tehát ez, ez a típusú pokoljárás, és egyébként nem is lepődtem meg, amikor az egyik kritikusnál azt olvastam, hogy a kivárás és a, a félelem a film a végül úgy a pokolba taszít minket, hogy garantáltan nem felejtjük el a történteket. Hát én nem tudom, nélább nem volt ilyen hatással a film. Én tiszta vagyok. Elmondtam, mi történt a hajón, csak azt nem hogy hogy kerültem oda. A mesém tele valljukakkal, szartak volna a Maga kiszedte belőlem, amit akart, hát legyen boldog. Szóval ezért nem mondta el az ügyésznek. Valahogy így, ahogy mondja. Ha azt mesélem magának, hogy a Lokneszi szönyv fel, mit szólna hozzá? Tegyen vallomást a bíróságon, maga lesz a korona? Én már megkaptam a védettséget, mit tud felajánlani nekem? Ha a Kaiserszóze tényleg létezik, úgyis elkapja magát. <gül> Hová tette a fejét, kuyan ügynök? Mit gondol, ki irányítja a dolgokat? Kaiserszóze, vagy hívja, ahogy akarja, pontosan tudja, hogy most hol vagyok. Elintézte, hogy maguk elengedjenek, hogy aztán rá tíz perce ő kapjon el. A védettség csak magukkal volt alkú. Aj, vagy csak most jön, ha lefizetem az óvadék. De miért vele alkuzik, mi megvédjük? Ó, persze. Köszönöm, Dave. Eddig is írtóklassz volt, megzsaroltak, kényszerítettek. Előbb csókolnak kezet, mint hogy megbocsássanak. Vagy pont azok meg akik elkaptak mi. Na ne szórakozzon velem. Tényleg azt hiszi, hogy elkapja Kaiser szózét? Komolyan azt képzeli, hogy ez a pasas, aki a tűzzel játszik, tényleg megkockáztatná ezt? Egy valamiért kockáztatna, csak hogy megszabaduljon tőlem. És azután... Gondolom, soha többé nem hallanának rólam. Mi az, amit a... Um, uh, um... Uh. Ez a film, ez a te számodra jelent. Mitől tartod ezt minden idők egyik legjobb trillerének. Ezt nem tudom, vagy nem magyaráz már el nekem, mert szerintem egy elfuserált maffia film igazából. Az elbét fényeztem magam, hogy a halál a Nílusonnál véletlenül így ráhibáztam, hogy ki lesz a gyilkos, és mondtam, hogy ez nem jellemző rám, és általában úgy nézem végig az ilyen típusú filmeket, hogy így kapkodom a fejemet, és szal nem, nem, nem erősségem, hogy előre a fejembe megpróbáljam összerakni a forgatókönyvet és lehetséges kimeneteket. Annyira átadom magam a film, Filmnek, meg a különböző egyéb vonulatainak. És itt, itt amikor először néztem ezt a filmet, tényleg ez volt, hogy, hogy mi, mi, kicsoda, hogy, hogy mi volt ez az egész, story. ugye több, több idősikon is fut, ráadásul az, az egész nagyon összetett, és nem nagyon tudjuk mindig, hogy melyik a valóság, melyik nem. És most, amikor másodszor végignéztem, akkor, akkor nagyon lassan néztem, és, és, és, és próbáltam így rögzíteni az egészet, és így összeállt maga, maga a cselekmény, hogy itt mi volt ez az ügy, hogyan kapták egymás után a különböző megbízások, És hogy, hogy ezt az, az egészet nem az, hogy kimozgatta, mert ezt az első után is megjegyeztem, de hogy, hogy hogyan mozgatta, tehát hogy hogyan motiválta a, a, ezeket a közönséges bűnözőket arra, hogy, hogy életük egyik legvéresebb ügyébe vegyenek részt. És így is szórakoztató volt, hogy valamennyire már kezeltem vagy uraltam ezt a, ezt a cselekményt. Nem tudom, hányadszor kéne megnéznem, hogy én ezt a dolgot egyszerűen meg, vagy meg tudjam érteni. Lehetséges, hogy nem fektetem bele a kellő figyelmet, vagy a kellő mentális energiát, hogy én ezt a rengeteg információból, ami rám özölik, kibogozzam azt, hogy mi az igazság, és mi a kamu? Vagy hogyan? Tehát, hogy így ez, ez, ez lehet, hogy lehetséges, hogy ez a gond, nem vannak bizonyos filmek, amikkel kapcsolatban egyszerűen sosem tudtam megérteni, hogy miért váltak kultfilmekké. Ilyen például a közönséges bűnözők is. Nekem sosem volt kulcsom hozzá. Vagy ilyen például a Nagy Lebowski. Nagy Levowski ról is így, tudva tudom, hogy akkora kultfilm, és hogy mennyien imádják, és hogy micsoda film, és sosem értettem, hogy mitől. Így megnéztem, hát vannak benne egészen jó kis dumák, így meg lehet jegyezni, hogy nem tudom én, hogy nem tudom, nem tudom, nem tudom, a cselekmény is, szerint, ugye rángat végig engem az egész, egész filmen a cselekmény, és nem nem, nem tudom e, e, egyszerűen olyan szinten beleélni magam, vagy egyáltalán nem tudom, hogy olyannyira élvezni, vagy nem, nem találok benne semmi különösebb tanulságot, tehát, hogy így megtörténnek ezek a, ezek a jelenetek, és nem értem. Tehát, hogy így biztos, hogy vannak bizonyos bizonyos megélések, amikhez nekem nincsen receptorom, vagy nem tudom de ez a közönséges bűnözök is olyan amivel kapcsolatban én egyszerűen nem tudtam megjelteni úgy éreztem, hogy ez olyan, mint egy B film olyan, mint egy film, ami nem sikerült valahogy nem, nem tudom vagy, hogy igazából azt éreztem hogy 1995-ben még a, a Benes del Toro nem volt igazán Aosztályos sztár a Kevin Spacey nem volt igazán Aosztályos sztár 95-ben, 95 még nem Szerintem még nem igazán. Tehát, vagy akkor kezdett az lenni. Akkor a, akkora, akkora, a, a Gabriel, Burn, Gabriel Burn soha életében nem volt az, és nem is lett az. Stephen Baldwin, viccnek is rossz a Csesz Palminteri egész, egész életében b volt. Tehát így igazából egy, egyetlen, egy igazán nagy sztár sincsen benne, a rendező is egy senki. A, a, a, nem hallottam soha a, a forgatókönyvíróról, a zeneszerzőről. Tehát, hogy így, hogy mondjam, valahogy valaki valamikor kitalálta ezzel a filmmel kapcsolatban, a közönséges bűnözőkkel kapcsolatban, hogy ez egy mekkora film, elkezdte ezt, ezt terjeszteni, és sokan meg Az a helyzet, jel, tudom, hogy Az a helyzet, hogy valamikor középszer alkotók is létrehozhatnak. Véletlenül istenáldása van az éppen a munkálkodásukon, és teljesen igazat adok neked, hogy Brian Singer, aki 66-ba született, nem egy idős rendező, valószínűleg ezzel a filmmel nyújt bele a tutiba. Azóta elkövetett még egy, egy Stephen Kinget, az Eminence-t, és az X-Men különböző részeit, meg a Superman visszatért, és most a walkür próbálkozik, na jó. Viszont viszont ezzel a közönséges bűnözőkkel robbantott, de úgy látszik, hogy magára robbantott valamit, és azóta nem tud kimozzulni a romjairól, De az is lehet, hogy maga a forgatókönyv volt jó, és, de nem, ez nem igaz, en, en, ez, ez a film rendezői szempontból is jól van megcsinálva. Na hát én meg, én meg csak várom, és várom a és szitkokat, az átkokat. Kérjátok Kedves... meg SMS-be 0629 986, 98 Védjétek meg ezt a filmet, hogyha szeretitek. Kedves, közönséges bűnözők, rajongó írjátok meg nekünk, hogy miért vagyok egy idióta és hogy mitől jó film egyébként vicces, mert az egyik kritika is talán egy népszabadság kritika írta, hogy B film meg, meg, meg, meg nem jók a színészek, de hát ha megnézed ez egy ponyvaregény típusú sztori tehát ez egy, ez egy, ez Igen, egy ilyen gangster nem... sztori amit ilyen filléres ponyvákba olvasunk azért, hogy szórakoztassunk magunkat, mint ahogy az Agatha christie is tehát ez, ez ilyen szempontból ez így még stimmel és stílusos is Mm, igen, csak engem nem szórakoztat valahogy nem tudom. A Kobayashi féle liftes rajtaütés tök profi munka volt. Hát a például, film ráadásul igen. simán működik a végepoén nélkül is. Írja az eseménység. Így jó? van egyetértek? Én láttam a filmet, szerettem, de Robita annyira utálod, hogy ha nem láttam volna, biztosan felkeltenéd az érdeklődésem. Úgy tűnik, hogy most én vagyok a bunkó DVD a tulajdonosnak a szerepében, aki, akitől megkérdezzük, hogy hogy tetszett neki, és ha tetszett, akkor biztos nem nézzük meg, hisz, tudjuk róla, hogy rossz az ízlése. Aztán itt van. A még egy esemes író azt írja, mindenki, mindenki más aspektus szerint kritizál, neked elfúserált, másnak parádés. Persze, hát, lehet, hogy valakinek valami személyesen nem jön be szubjektíven, úgyhogy én abszolút nem vagyok feláborodva, Robi, hogy neked ez a film nem jön be, csak hát így marra nehéz dicsérni, hogy ilyen lelassult, elhalkuló szomorkás hangon így, hát most hát így pró próbálod a filmnek a hátrányait kiemelni. Hát nem Utoljára nem is tudom, a Good We Hunting gal értem meg azt. Ott éreztem, hogy van egy kis igazságot, hogy egy kicsit És ott éreztem azt, hogy nekem szubjektíven személy szerint ez a Goodwill Hunting bejön, De most nyilvánvalóan egy jó filmmel van. Én meg máshogy voltam vele, mert a Good Will Hunting esetében én pontosan értettem, hogy te mit szeretsz benne, értettem, hogy mi benne a jó, és én abból köszönöm, nem kérek. Szóval, az cselekmény. Igen, de nekem az nem jött be. Ez a közönséges bűnözés. Engem az inkább inhabilitált. Itt most a közönséges bűnözők esetében viszont nem így van. A közönséges bűnözők esetében nem értem, Mi a jó benne? Nem értem, mit kajáltok benne? Nem értem, mitől jó film ez nektek, Nem értem, hogy ha csinálhatnátok bármi mást, mondjuk a, akár a legunalmasabb dolgot is, akkor a helyet miért ezt a filmet nézitek? Aztán itt van még egy SMS író. Megértem, nekem a holdköltők Költők Társasága pont ez az érzés, tudom, hogy tök más stílus, de utáltam a harmadik után is. Na igen, én Na most jó, a hétvégén hát... harmadszor is megnéztem ezt a filmet, hát. hogy nehogy, nehogy előítéletesen nyilatkozzak róla, és most harmadszor is ugyanolyan rossz volt, mint először és másodszor. A vallomásában azt mondta, hogy egy karcsú férfit látott öltönyben. Várjon egy perc! Nincs egy percem! Szóval látta Kaiser Szózét, azt mondta az ügyésznek, hogy nem tudja ki volt Szóz. Tudom, az. hogy volt kokain a hajón. Ne húzza az időt, húzom az Ne időt. húzza az időt, Verber! Nagyon jól mondom. tudja, hogy mire Én gondolok! Védettséget kaptam, nem vagyok köteles. Tőlem nem kapott védettséget, Verber! Ne húzza az időt! Fogalmam, sincs miről beszél? Az igazságról! Próbálja azt mondani, hogy valaki megölte ki Így volt! Nem igaz, hazudik nekem! Fogalmam sincs, hogy mit akar Nem tudom, mit akar halni! Láttam, hogy lelőtték! hogy nem! Erre meg is esküszöm magám! Miért nem segített neki? Volt fegyvere! Miért nem segített? A barátja volt! Mert rettenetesen féltem. Érti? Féltem! És mitől félt? Mi a fenétől félt? kaiser Szóze volt! De ki? Hát nem érti maga az ördög? Ő volt Hogy lőheti hátba az ördögöt? És ha elvéti? Értékeljük a filmet. Értékeljük. Egy, egy, egy e, erős nyolcasra értékelem ezt hát, a filmet. Én egy gyenge négyesre értékelem ezt a <gül> Robi, szerintem te ballából keltél. Nem, a nem, de szó sincs Négyesre értékelem. Hát, nem is é... tudom. Tegnap adtál valamire négyest, ami valami borzasztóan rossz, és mind a kettőtök által agyon a film volt. Reken, mi is ez, volt az? De nekem ez gyötrelmes volt végignézni ezt a filmet. Hát én ezt nekem én újra végignéztem, és újra borzasztó volt. Soha tö X-Men filmek kategóriáján belül teljesen nézhetőek és vállalhatóak. Sajnos nem néztem őket, de szeretem képzelni, hogy számomra is van olyan, amikor valami a saját dimenziójába kiválóan működik. E, úgy folytatja az SMS író, egyébként valahol egyetértek Robival, a csavaron kívül nem sok minden felfedezni. Eh, hát mindenki, aki szereti az és... akciójelentéket, az, az, az már csak emiatt. De hogy van is. tele akciójelentekkel, unalmas párbesz... van bele, de hogy is. Sok párbeszédek és Szórakoztató érthetetlen, követhetetlen, rettenetes erőfeszítést jelent, hogy, hogy lekövesd a cselekményt, és amikor végül sikerül, akkor rájössz, hogy jaj, minek kellett. A hatodik érzék című filmmel folytatjuk az adást. Ez a. Félben megkérdeztem Robit, hogy vajon ezt a filmet szereti-e, vagy pedig vért kell köpnem ennél a blokknál is, hogy megvédjem, de azt mondta, hogy ez bejön neki ez ne, a film. film. Nagyon jó film, nagyon szeretem nagyon-nagyon meggyőző, nagyon meggyőző benne a Bruce Willis. Azt, Bruce Willis. Ajánlom, azt ajánlom, hogy ezt a filmet szerintem úgy érdemes megnézni, hogy én tettem a napokba, bezárkozni egy gyönyörű napsütött áprilisi szombat délutánon a befüggönyzött szobába tök egyedül, amikor a családtagjaink vagy a lakótársunk éppen kirándul vagy vidéken jár a családjánál, Szóval ez, ez, ezt a filmet ezt így lehet nézni. Teljesen ellentétes látványvilágot ö, ö, láthatok a filmben, hol barnás, sötét folytogató ö, úri lakásoknak a szobáiba és a pincébe járunk, botorkálunk, hol meg a fényes, színes, zöldelő, ö, történelmi Philadelphia csodálatos napsütötte utcáin vagyunk. Most azt kell tudni, hogy a 90-es éveknek a közepéig ez a, ez a Bruce Willis, Ez úgy tűnt, hogy egy ilyen semmire kellős hútyóakció Elég olyan, jó akciófilmekben. Olyasmi, mint a, mint a Arnold Schwarzenegger meg a Sylvester Stallone, és nagyon sok hasonlóság is van bennük. Többek között az, hogy republikánusok, és hajrá fegyverviselés, és hajrá George Bush, meg minden, ami ezzel jár. A mellett meg. A mellett meg, ráadásul ők együtt alapították ugye a Schwarzenegger, a Stallone, meg a Bruce Willis, a Planet Hollywood étterem láncot, tehát hogy ők üzlettársak is, és igazából pont azt gondoltam egyikről, mint a másikról, hogy ezek tulajdonképpen egyivásúak. Tehát kb. annyit ér az egyik, mint a másik, hát így elbohóckodnak valami vígjátékban, vagy pedig lemészárolnak 600 embert egy akciófilmben, kb. erre alkalmasak. Dali állítólag megrugdosott egy koldust. Igen, igen, ez így van Tehát lehetnek bocsánatos bűnei kiváló színészeknek is Na jó, de De eljött de ez aztán, a film, és Bruce Willis De nem csak egy filmről szél. van szó, hanem a Bruce Willis A 90-es évek második felétől kezdve Egyik filmjével a másik után Igazolta, hogy szó sincs erről És hogy ő valóban egy kiváló film És olyan rendezők kezdték el foglalkoztatni És ismerték fel És ismerték el az ő tehetségét mint például a Luke mint például a, a Terry Gilliam, vagy most más nem mondjak neked, vagy például akár ez az M. Night Shyamalan nevű kimondhatatlan nevű indiai rendező. De született, ahol a film is játszódik. De és például a Tarantinót is említhetnénk, tehát hogy így egyik kiváló rendező a másik után ismerte fel és ismerte el Bruce Willis. -t. És Bruce Willis ebben a, ebben, a, ebben a filmben játssza aztán abszolút -e az anti-Bruce Willis. Bruce Tát, Willis hogy... ebben a filmben egy értelmiségi gyerekpszichológust játszik. Soha nem volt Bruce Willis filmben ennyire édes, érett, pasi, nők, nem gyereke, van... kedvence, Elyre? halk, türelmes, bölcs, humoros, előzékeny, figyelmes, kreatív, érdeklődő, elkötelezett, kitartó, érzékeny és megbocsájtó. Ha ezt mind felsorom már, már azt hiszitek, hogy valami negédes na, figura, de, na, de nem. Ez kiváló. és Kiváló. Ki tehát... mondjuk azt a jelentetet, amikor a királyfiról szóló mesét kezdi el, ahogyan ott-ott játszik egy ilyen megtört maga alatt levő ö, pszichológust? Tehát, tehát... Ne, csodálatos, csodálatos. Bruce Willis, az ez alapján, a szerep alapján ki lehet jelenteni, hogy itt, itt mindenben az ellentétét hozza, mint az egyé, egyéb, amúgy szintén akár kiváló filmjeiben. Tehát itt a Bruce Willisre olyan szerepet osztottak, amilyen szerepet nem tudom en dan is die hoffman er zo És a Bruce Willis az magasan abszolvált. És hát, nagyon örülünk, hogy lényesen. nem Robin Williams kapta ezt a ja, szót. Jaj, jaj, de milyen, milyen szörnyű lesz. Összökott ilyen értelmiségű pszichológusok. <gül> érzékeny, érzékeny kis gyerek szerető ember. Amikor nem. elkezdi kezelni a pszichológust maga a beteg, mint a K-Pax-ba, Kevin Space-nél, ugye Kevin spacey ről beszéltünk, vagy az ébredésekbe. Tehát ez, ez, ez, ez, itt is, a, itt is a, a filmet az egyik dolog, ami viszi azt, hogy egy nagyon érzékeny, zseniálisan játszó kisfiú alakít egy srácot, és most már és oda beszélnünk. vagyunk szögezve a székbe, Igen, itt és Joel elkezdi gyógyítani, ugye elindul ez az adaptáció, a filmről is beszéltünk, emlékeztek, elindul az adaptáció, amikor mind a két fél, tehát a kölcsönhatás lényege, hogy nincsen olyan fél, aki nem, nem változatlan, aki változatlan marad. Igen, és Bruce Willis is elkezd megváltozni. A héli Joel Osmentről beszélünk, akit, akit nagyon felfedeztek ezzel a filmmel, kicsi gyerekről van szó, hány éves lehet itt, úgyhogy 8 éves? Max. Uh -huh. Szóval... Egy kis iskolás gyerek. Egyébként <coughs> mi mit tudunk róla, mibe, mibe játszott? Később, azóta... később, később őt a Spielberg foglalkoztatta a mesterséges Jezus Értelem című köpedelmesen, borzalmasan, udvarítóan, rettenetes filmben. De, de ebben a filmben Valóban bizonyít a srác, és ez egy, ez, egy, ez egy valóban kiváló film. Tehát a csavar a végén az döbbenetes. Tehát az a, a, a székhez szok szögezni tizeket, hogyha a, még nem láttátok a filmet. Állítom, még, hogy a gyűrű jelenet, a végén a csavar az, az, az minden idők egyik leg, leg, legnagyobb igen, csattanója. Igen, de még, de még anélkül is kiválóan és működik a, sokan, a film. Mert ott azt mondják, hogy ha kitalálod előre, ne adj Isten esetleg, hogy mi lesz a csattanó, akkor is benne vagy végig a feszültségben, amit a film nyújt. Elképesztő feszültség, hihetetlen átélés. És hát a Bruce Willis az, az, az, az, hogy mondjam, az kockán elnyeri a szíveteket. Ez alatt a hát Igen, alatt. ezt kifejtettük az előbb is. Szóval, szóval Bruce Willis és Héli Joel Osment alakítása, szinte két személyes egyébként a darab. Héli Joel Osment 88-ba született, hát akkor mit akarunk, akkor 21 éves, és, és, és, és ilyenek játszott, hogy a dzsungel könyve a házi macis. Szerintem ez a, ez, a, ez a srác, nem <gül> tudom, hogy kifutotta-e magát. Nem, nem Ahogyan nem vagyok benne biztos, a akár csak itt a közönséges bűnözőknél mondtuk, hogy X-Men, meg meg, meg Superman-nel folytatódott a karriera nagy robbantás után. Nem tudom, hogy, hogy, hogy Robbi egyetértesz-e, de a hatodik érzékre egy óriási dobot gyakorlatilag befutott a kimondhatatlan nevű is Sájam Malán, aki, aki után olyan filmeket tett az asztalra, mint a sebezhetetlen, ami, ami, ami gyakorlatilag a nézhetetlenséget súrolja. Ne, borzalmas filmeket. Különösen túlhatja azokat a technikákat, amiket itt a hatodik érzékben lerak, és aztán a jelek, a falu... Jó, beszéljünk, beszéljünk erről a rendezőről. Tehát a, a jelek, a falu, a lányavízben, az eseménycímű film, ez, ez már egy csúzda a víz lefelé. Tehát a hatodik érzéknek a színvonalát nem, hogy megközelíteni nem tudja, de a jelek az egyszerűen Förtelmesen rossz. És általában jellemző. Jelenleg az, az egy van. ilyen C kategóriás Rettentő. film, tehát az a példázni lehetne a B kategóriás filmet. És ráadásul, és ráadásul az is érdekes ebben a sajámalamban, hogy ő már sportot tűz abból, hogy egyetlen egy fordulatra, egyetlen egy poénra hegyez. ki van. az egész. És filmen. közben nem történik semmi. Tehát a sebezhetetlenné végig szemvettem, hogy <coughs> ott is Bruce Willis van, ugye? És, és, és, és Motyognak. Ott is van egy kisfiú, egy Bruce Willis, yeah. és Motyognak, és, és <coughs> sötét van, és szürke ezüstös. A kép, és beállszól és, be, és bealszol, de a és, lánya és, vízben milyen rossz? Az milyen rossz film? Szóval egy egyik film miért rosszabb, mint a másik? Valahogy úgy érzem, hogy de a hadd kérdezzük el. most érzékkel... rossz, rossz uh, filmet csinált, a hatodik érzékel. ugye nem, mondhatjuk nem, a nem, közönséges nem, nem. Bűnözők is, után, nem, arra nem, nem. A, azt hatodik, érzék, a hatodik a érzékkel ez a csávó előtt tapuscaporált a hatodik érzék egyszerűen akkorácsatton. Sokan azt hitték, hogy a hatodik érzékel gyakorlatilag egy új szint egy új műfaj születik a psiontriden belül és nem született. Tehát azt lehet látni, hogy itt csattant egy nagyot egy film, de nem nem teremtették. Ez igazából egy új műfajt. Akkor... Arról mesélje, miért szomorú. Szomorú vagyok. Miből gondolod? A szeméből. Nem kellene ilyesmit mesélnem. Volt egyszer egy Mel nevű férfi. Gyerekekkel foglalkozott. És imádta. A munkája volt a mindene. De egy este rájött, hogy az egyikükkel nagyot hibázott. Őt nem tudta meggyógyítani. És azóta másra se tud gondolni. éjjel nappal. Azóta minden megváltozott. Ő sem ugyanaz, aki addig volt. A felesége nem örül ennek a változásnak. Alig szólnak egymáshoz, mint két idegen. Egy nap aztán Melkorm találkozik egy csodás kisfiúval. Egy igazán remek kisfickóval. Aki arra a másikra emlékezteti. Elhatározza, hogy megpróbál segíteni rajta. Mert ő úgy érzi, ha ezen a fiún segít, az olyan, mintha azon a régen is segítene. Mi a történet vége? Nem tudom. Most elmondom a titkomat, jó? Jó. Halottakat látok. Álmodban... Ha ébren vagy... Kuporsóban. Úgy járkálnak, mint az élők. Dr. Malcolm Crowe, pszichiáter és Cole Sear, kis gyermek kapcsolata, az amit a film feldolgoz. Igen, pszichiáter, nem pszichológus, a, kis, mondtam. a kis Cole halott embereket lát maga körül. És ezt elmondja Dr. Malcolm Crowe-nak, aki hát, nem nagyon tud ezzel a dologgal mit kezdeni, hiszen, hogyha elmondod egy orvosnak, hogy te halott embereket látsz magad körül jönni-menni, akkor az ö, egyszerűen annak egyetlen egyféle válasza van erre, kitaláltak erre egy szót, skizofrénia. Maguk az orvosok se értik, hogy ez a szó igazából mit jelent. Egyáltalán senki se tud ezzel a dologgal mit kezdeni, de erre az esetre van egy ilyen szavunk, és ebbe a szóba belekapaszkodhatunk. Ha így nem lenne egy ilyen szavunk, akkor rettenetesen elkezdenénk félni ezektől a halottaktól. Nem tudnánk, hogy mihez kezdjünk, vagy az illetőt nagyon kéne verni, vagy be kéne zárni egy ketrecbe, de hát itt sem nagyon tudunk vele mást kezdeni. Igazából van egy történet, ezt még Lord Byron írta le saját magáról, amikor kisgyerek volt Lord Byron, akkor ő angyalokat látott maga körül. És ezt el is mondta a szüleinek, amikor a szülei azt mondták neki, hogy látod azt a nagy házat ott fönn a hegyen? Mondta a kis, kis Byron, hogy igen, látom. Hát, hogyha angyalokat látsz, akkor oda fogsz kerülni, oda téged be fognak zárni egy ketrecbe, és soka életedben nem fognak kiereszteni. Ezután Lord Byron nem látott többi angyalokat, mert megmagyarázták neki a szülei, hogy ha ő angyalokat lát, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek, és a kis Lord Byron nem akarta az életét eltölteni egy ketrecben, inkább elment Görögországba a szabadságharcba meghalni. De ez már egy másik történet. <kül> Ami viszont érdekes és fontos, hogy egy pszichiáternek soha semmi kiféle körülmények között nem lehet más válasza erre a kérdésre, hogy ha halottakat látok, mit tegyek, gyógyszeres kezelése vott. Tehát, hogy neki igazából ez a válasz, ez az adekvát válasza lehet erre a kérdésre. Itt ez az a film, ahol a Bruce Willis által játszott Dr. Crow meglépi azt az ugrást, azt a egyrészt a személyiségében, másrészt pedig a hivatásában. Tátongó, hatalmas hatalmasnak szakadékot képes áthágni, amelynek a során nem az a kérdés merül fel, amikor halottakat látsz, hogy ö, akkor most be kéne benned ezt a gyógyszert, hanem ö, felvetődik az a kérdés, hogy is mit akarnak tőled azok a halottak, mit mondanak neked azok a halottak. Nem tudom félek tőlük. Hát akkor esetleg kezdjál velük kommunikálni. Akkor esetleg, tehát, hogy így, így nem kifelé menekülünk a helyzetből, mint amit nem értünk, mint amivel nem tudunk mit kezdeni, mint amit nem látunk, hanem elkezdjük a dolgot működtetni, és megvizsgáljuk működésében. Tehát akkor tudjuk meg, hogy mit akarnak. A, esetleg Lord Byron szülei is megkérdezhették volna a kis Byrontól, hogy, hogy ö, ö, és, ö, az angyalok azok mit mondanak neked? Bántani akarnak azok az angyalok, vagy segíteni akarnak téged azok az angyalok? Ezek a kérdések föl sem merülnek. Ne láss angyalokat, mert bezárnak téged. Ez így merül fel ez a kérdés. És itt ez az a film, ahol a pszichiáter meghaladja önmagát, kilép ebből a szerepből, és azáltal tud segíteni a, a hősnek, a A kis kolnak, uh, uh, hogy, uh, hogy nem mint orvos fordul hozzá ebben a helyzetben, hanem mint uh, egy barát, vagy mint egy segítő igazából. Hogy úgy is mondhatjuk, ahogy az egyik kritikus írta, hogy a film szerint a terápia csak helyreállítja azt, amit a természet amúgy is akarna. A betegre nem kell rátukmálni valami kúrát, hanem figyelni kell. Igen, igen, szóval valami ilyesmi zajlik. Uh, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érzékeny filmről van szó, ami nagyon-nagyon sokat operál a csöndekkel. És azt mondanám, hogyha nem egy thrillerről volna szó, hogy ez egy dráma. De még élvezhetően operál a csöndekkel, nem a sebezhetetlent látjuk. Igen, igen, igen. igen. Na most várjunk, várjunk, várjunk, várjunk. Hogy tudom ezt elmondani? Egyetlen egy drámát se még, ami ennyire lehetne félni, és egyetlen egy thrillert se még, ami ennyire lehetne sírni. Szóval hogyha az, az igazi drámát, az igazán torok folytogató thrillerrel akarod összegyúrni és ötvözni, akkor megkapod a hatodik érzéket. Egy egészen kiváló, ritkán láthatóan kiváló filmről van szó. Malcolm crow volt egy régi betege, aki szintén halott embereket látott, és dr. Malcolm Cró a hagyományos pszichiátriának az eszközeivel próbált rajta segíteni, tehát gyógyszeres kezeléssel és orvosi ellátással próbálta meg ezt a helyzetet orvosolni, ami egyébként hát tudjuk jól, hogy a helyzet a probléma orvoslására nem nagyon alkalmas, maximum a tünetek lefolytására. Ez a... a nagyon ez a indokolt esetben úgynevezett szedellás. alkalmas lehet azért Hát nem tudom, én, én ilyen példát nem tudok, hogy gyógyszeresen valakit a skizofréniából ki lehetett gyógyítani, tehát, de mindegy. A lényeg az az. Elismerést hogy, is nyert a munkásságáért. A film elején éppen ünneptik a feleség. Igen, otthon de, kedvesen borozgatva, hogy ő milyen jó gyerek pszichológus. Ja, hát a kollégáitól, meg az orvosi kamarától megkapta a díjat. A és még ezen az estén viszont, történik valami. Viszont még ezen az estén meglátogatja őt ez a bizonyos ö, betege, aki láthatóan nem tudott segíteni, nem sikerült segíteni rajta, és az illető beteg öngyilkos lesz. És ez nagyon-nagyon megviseli, nagyon -nagyon megviseli Dr. Krót, és Dr. Krónak rettenetes bűntudata lesz, és amikor... El, eljön az életében az a pillanat, hogy találkozik ezzel a fiatal kollal, ezzel a kisgyerekkel, akinek ha, pontosan hasonló tünetei vannak, akkor egy másik utat próbál meg. Járni. Úgy érzi, hogy eljött az ő ideje, hogy valamit jóvá tegyen. Igen, Ugye igen. azt mondtuk, hogy mind a mai. De másképpen. Tehát valahogy másképpen próbálja ezt a dolgot hát csinálni. Hát nyilván a... leves, leveszi az orvosi köpenyt, és valamiféle baráti segítséget próbál megnyújtani. Hát nem tudom, hogy a pszichiátriában, de pszichológiában, például Rogers fél a Rogersz félrepszolgiában abszolút belefér az, hogy csak figyelek, hallgatom a, a, a, a gyereket és Nem, nem szólok minden pillanatban bele, és nem akarom valahova mindenképp oda terelni. Azt mondtuk, hogy a mai négy film, amikor a csatonon ajott csattan, de azt is mondtuk, hogy mind a négy filmben van egy purgatórium, vagy egy pokoljárás, és ebbe a filmbe uh, Doktor uh, Crow, a múltból ránk szakadó hibáink, a mulasztásaink, és még van egy párkapcsolati elég nyomasztó szár is, ő ebbe, ebbe a, a purgatóriumba kerül bele, ilyen szempontból a következő negyedik filmünkhöz nagyon hasonló, hogy, hogy, hogy valamit tudni, meg kell tanulni, elengedni, valahogy a múltat fel kell dolgozni, és és nagyon és abszolút ide kapcsolódik ez a, ez, ez a pokol dologhoz, hogy van egy jelenet, amikor a kisfiú először találkozik a pszichiáterrel, egy templomban, és maga, mint egy maga elé motyogva, hogy megérzi a a kisfiú, hogy, meg, hogy odalépett mellé a pszicháter, azt mondja, csak így magának, latinum, ez egy nagyon okos kisfiú, azt mondja, hogy a mélységből kiáltok, uram, hozzád. És hogyha utána nézünk ennek, akkor ez a 129. Zsoltárban van, ami a Amin, amin, amikor így elgondolkoztam, abszolút az jutott eszembe, amikor Erik From arról ír, hogy Jézus a kereszten a halál előtt azt mondja, hogy Uram miért hagytál el engem? Ez, ez a, az a világtörténelem egyik leg, legnyomasztóbb, legdepressziósabb mondata, és Erik From azt mondja, hogy nem a mondata fontos, hanem az a zsoltár, amit ezzel Jézus a kereszten recitál, tehát beidéz, és az egy optimista, felfelé emelkedő típusú zsoltár. És ha megnézzük ezt a 129. zsoltárt, ami úgy kezdődik, hogy a mélységből kiáltok, ez, a, a, ez arról szól, hogy ha a bűneinket Uram felrobbod, ki az, aki előtted megállhat. De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztenünk téged. Illetve olyan rész van benne, hogy lelkem várja az urat, jobban, mint, az, mint éjjő őr a hajnal. És ezzel most mit akarsz mondani? Ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy, a, hogy a kisfiú nem csupán azt érzékelő, hogy egy olyan ember lépett mellé, aki, aki, aki a mélységből kiállt az úrhoz, hanem, hanem, hanem ennél sokkal többet mond, hanem azt mondja, hogy, hogy, hogy ez az ember a, a, a bűnei nézz szembe, de, de mint egy ilyen, ilyen biztatásszerű is ez a mondat, hogy. hogy Hogy, hogyha az úr csak a bűneinket nézné, akkor nyilván senki állhatna meg előtte, de, hogyha, de, de, de van megbocsájtás is, és ennek a megbocsájtásnak, hogyha valaki abszolút a, a vallási vagy egyházi salangoktól mentesen akarja ezt értelmezni, az, hogyha képesek vagyunk feldolgozni a saját bűneinket, és ennek van, erre van lehetőség, és ennek vannak különböző játékszabályai, és ez a pszichiáter ezt, ezt, ezt játsza végig. Ik heb het. Biztos, hogy ott vannak. Gól. Költje őket. Megpróbálom. Dr. Malcolm Krúnak ebben a filmben. A hatodik érzékszimű filmről beszélünk. Igen, nagyon-nagyon rossz a helyzete otthon, nagyon elidegenedett a feleségétől. Ö, jóformán nem is beszélnek egymással, úgy élnek egymás mellett, mint két idegen, és ez, ez, a, ez, a, ez annyira nyomasztó, és ezt végignézni az ő életükben, hogy, hogy maga dr. Crow minden energiáját koll meggyógyítására fordítja, mint egy tulajdonképpen megszállottan próbálja Kohl-nak a a helyzetét javítani, és próbálja őt, őt, őt megsegíteni. Úgy véli, mintha szinte jó formálni, mintha az üdvössége múlna rajta. Ja, tulajdonképpen azt a tragédiát, amit a film elején látunk, próbálja meg jóvá tenni minden áron. Hát, tulajdonképpen Ez, ez az egész olyan, mintha le, le akarná róni azt a bűn, tulajdonképpen egy történetről van szó. tehát egy Nagyon-nagyon komplex, nagyon sokrétű és nagyon sok ö, aspektusból viz, vizsgálható. És nagyon Aztal... sok ügyes eszközt használ a rend. Ez egyrészt maga Philadelphia, amit említettem, hogy ez seamán a szülővárosa, és Philadelphia az egyik legrégebbi városa az Egyesült államoknak, és mint egy Amerika történetnek a múltja, ahogyan itt a gyerek múltjába vájkálunk, tehát ez egy... Ez egy ö, Abszolút egy, egy eszköz erre, hogy egy ilyen párhuzamot voltunk Philadelphia meg a gyerek múltja között. A másik érdekes eszköz ez pedig a kamera balra-jobbra mozgatás az egyik konyhai jelenetben, amikor anya meg fia beszélget. Ugyanezt a balra-jobbra mozgatott kamerát láthatjátok a sebezhetetlenben, amikor a repülőgépen beszélget. A. Bruce Willis egy kislánya, és itt ebbe a filmbe, és talán még a sebezhetetlenben. Ott már egy kicsit idegesítő, de itt ebbe a filmbe egy nagyon, nagyon ütős, nagyon, nagyon jól a feszültséget fenntartó eszköz ez a kamera balra-jobbra mozgatása. Van itt néhány SMS. Ö, De szerintem ezt majd inkább a hírek után Jó, hát akkor jön a hírek után Akkor viszont meg Érciás, hogy hányas 7-es a film, a végén a csattanó az 10-es Hát ez a film, ez én szerintem legalább 8-as Hát igen, egy, egy 8-as én erre, én erre simán megadok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 Azt írja, a kedves esemes író. Hamar a skizofréniát emlegettétek, az is megérne egy külön adást Edvard Nortonnal a főszerepben. Ez a. Ez igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen. Az Edward Norton az, az a legnagyobb átváltozó művész Hollywoodnak, azt el lehet mondani. Tehát ő aztán, ő aztán igen. Ő, ő nála sokkal jobb nincs is. Amúgy megmertem volna esküdni, hogy a hatodik érzéket is lefikázzátok. Hát eszünkben sincs lefikázni. Ez nem történt meg. Igen, aztán itt van még, még egy SMS, azt írja a kedves SMS író. Nemrég láttam az eseményt. Ha valaha adják a tévében, bátran válaszhatok mást, akár Steven seagal akár mert. bármilyen D-kategóriás akciófilmet, akár a tv shopot De hát az, az igazság, hogy én... A hatodik érzék után hatalmas várakozással néztem meg a sebezhetetlent, csalódás volt, aztán megnéztem a jeleket, és akkor a hideg zuhany. Utána megnéztem a falut, úgy voltam vele, hogy hát. jaj, ezt is minek kellett. De a, még a falu esküszöm, hogy a, a válság termékei közül még a legkevésbé rossz. Utána a lánya vízben minősíthetetlen, és az eseményt már meg se néztem. Tehát én így voltam ezzel. Tényleg nagy csalódás a csávó, de ez semmit nem volna abból, hogy a hatodik érzék az az minden idők egyik legjobb trillere, amit én valaha láttam. Ez a dolog, ez így néz ki. Aztán itt van még egy SMS, azt írja a kedves SMS író. A sebezhetetlen alapötlete sokkal jobb, mint a hatodik érzéké, és a megvalósítás sem szörnyű. Hát ezzel vitatkoznék. Szerintem igazán nézhetetlen ezt a jelzőt. A sebezhetetlen azért eléggé így a fantázi világába mozog. Igen, olyan, mint egy egy képregény. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egy kisfiú halottakkal beszélget, de ami a sebezhetetlenben van, azt nem tudom elképzelni. Szia, nekem a The Other's Nicole Tetszett, ez a Másvilág című film. Ez volt az egyik film, amin gondolkodtunk. Annak is hasonló a vége, arra is sor fog kerülni, csak nem ebben az adásban. Csak azt nem tavasszal kell megnézni, hanem egy novemberi, vagy őszi esős éjszakán. Az, az egyébként egy szintén egy kiváló film. Kétségünk nem lehet afelől, ez a felől, hogy ez az Others, ez méltó a hatodik érzéknek a színvonalához. Ebben egyet kell, hogy értsünk a kedves SMS íróval. Ennyi, kérdezi az SMS író, csak filmek? hogy tudhatnám meg, hogy politizáltok-e Hol? Jó lenne, ha nem Bolgár úrral, Csintalan úrral, a többi vadbarmot kéne hallgatnom. Léci írja nekünk szlóal. Valaki ráltalált a filmes műsorodra, Robi? Hát istenem, mi az, hogy csak filmek? Hogy lehet ezzel a jelzővel, illetve filmeket? filmeket? Ez egy kritikus filmek. filmelemző műsor, úgyhogy szerintem érdemes itt maradnod. Filmek, filmek és semmi csak. Egyébként meg Bolgár úrhoz és Csintalan úrhoz jó szórakozást kívánunk, mi pedig folytatjuk a tematikát, még pedig az egyik legnagyobb, valaha készült, egyik legjobb újrajelentését befejezéssel járó filmmel folytatjuk, és fejezzük be mi is. És ez ország tényleg kult film. Ez az egyik Azt hiszem, film. Nem az a, a kult film, mint a kutyaszorító, vagy a közönséget bűnző, ami mindenkinek kult film, hanem egy ilyen igényesek kult. Igen, igényesek kultfilmját, tehát a kevesek között nagyon népszerű, a sokak között ismeretlen filmről van szó. Sokan vitatkoznak is azon, hogy miért, miért nem lett ez nagy kasszasiker ez a film, nem biztos, hogy mindenki fölfogta igazából, hogy, hogy mit látott, szóval ez nem egy gangster sztori Nem, igazából lehet, hogy akár többször is érdemes megnézni ahhoz, hogy minden részletével tisztába jöjj, hogy mi történik. Ez a film, amiről beszélni fogunk, ez úgy, egy szinte a, hát nagyon hasonló a hatodik érzékre a, a, a, a bizonyos szempontból a, a befejezést tekintve, de korábbi, mint a hatodik érzék. Ennek a filmnek van egy olyan hangulata, amit ami, ami, ami csak a zenébe a Skinny Papi tud visszaadni a Killing Game című számot, hogyha berakjátok akkor megkapjátok ennek a filmnek a hangulatát, és mi ez a film? Ez a film a Jákob Lajtóriája című film, a producer az nem más mint Andy Vajna és, és annak ellenére hogy Andy Vajna a producer, annak ellenére egy kiváló filmről van szó ebben az esetben Ez nem egy mai darab, tehát 1990-es a film de akár, hogy mondjam, ez a film, ez alhatatlan, vagy fogalmazunk úgy, hogy örök. Tehát ez valami, ennek is nagyon-nagyon sok rétege van, és... Egyszerre horror, egyszerre dráma, lírai, néha nevezne elviseltően félelmetes... politikai is, nagyon keményen, de hogy mennyire azt a következő fél órában igyekezni fogunk kifejteni a számotokra. Nem tudom, kikesek. Vagy mik ezek, de el akarnak kapni, és én félek, Jake. Annyira félek, hogy semmit sem tudok tenni. Nem tudok elmenni a nővéremhez. Nem merek. Még hazamenni sem. Nem tudom, mit tegyek. Paul. Paul, tudom, hogy miről beszélsz. Hogy érted ezt? Én is láttam őket. Is Én is láttam őket. Mindenhol ott vannak. Úristen, azt hittem csak engem üldöznek. Nem, engem is. Már azt hittem teljesen elveszítem az eszemet. Tudom, tudom. nézd. Ezeket mindenhová magammal viszem. De mégsem, mégsem segítenek. Csepet sem. Nap éjjel. Miért nem mondták el nekünk? Mégsem tudom. Kik üldözik Jacob Singert? Nem nagyon lehet tudni. Rémek, démonok. Sötét árnyak küldözik Jacob Singert. Jacob Singer egy vietnámi veterán, aki visszatért Vietnámból, de van egy éjszaka, amire nem nagyon emlékszik. Történt valami egy szörnyű éjszakán, és nem nagyon tud elszámolni vele sem ő, sem a bajtársai. A bajtársak felkeresik egymást, és kölcsönösen beszámolnak arról, hogy bizonyos démonok üldözik őket, azóta, hogy hazatértek Vietnámból. És, és úgy érzik, mintha a pokolban járnának mintha poklot járnának mintha kárhozottak lennének nem is. tudják, hogy milyenek az oka de hogy a hadsereg lehet a háttérbe az azt, azt is leszik sejtik. és ezért megpróbálnak ügyvédet fogadni igen, de aztán egy idő után minden, minden próbálkozásuk hiába valóvá válik minden kísérletük bedől a kormány mintha figyeltetné őket Nem nagyon tudják, nem nagyon tudják meg, aztán csak nagyon-nagyon nagy nehézségek árán tud Jacob a, a nyomára jutni annak, hogy vajon mi történt vele Vietnámban azon a végzetes éjszakán. Jacobot hasba szúrták Vietnámba, de ez gyakori ilyen életveszélyes eseteknél, hogy nem emlékszik rá. Vagy nem látta, vagy nem emlékszik, de nem tudja, és mi se tudjuk, hogy ki szúrta őt hasba, és miért. Nem lehet tudni, hogy mi történt ott. Csak azt lehet tudni, hogy azóta jacob -nak folyamatos halucinációi vannak. Vagy nem elég, hogy a, az élete kicsit megfenek, Jacobnak volt egy csodálatos családja, három gyönyörű gyereke, egy, egy fantasztikus felesége, és most egy postás kisasszonyal él, és a filozófiai doktori karrierje derékbe tört, és ő is a postán dolgozik. Elment postásnak. Ennyit köszönhet Vietnámnak a, a hasbaszúráson túl. Hát igen. És, és, és a démonokat. A démonokat, akikkel akik üldözik őt, és akikkel egyszerűen nem tud elszámolni. Az élet egy rémálom. Vált, és az orvosok nem nagyon tudják megmondani, hogy mi a baja, és hogy hogyan lehetne rajta segíteni. Mondjunk egy ilyen jelenetet, egy ilyen démonok által való üldöztetésre. Az egyik legjobb jelenet a filmben, mindjárt az elején, amikor metrón megy haza, a kezébe a Kámú című Kámúnek a közön című könyvét olvasgatja, és egyszer csak rájön, hogy túlment, vagy nem jó helyen száll le, és nem tud kimenni a metróból, és akkor úgy dönt, hogy megpróbál átmászni a túloldali peronra, és természetesen jön egy metró, és miközben, zúg mellette a szerelvény, ami kis ilyen megöli nagyon félelmetes arcokat félelmetes arcú embereket és szörnyeket lát és így, így keveredik haza hajnalba Ugyan aztán egy autó is megpróbálja őt elütni és ha sikátorban üldözi őt egy kocsi, és abban is azok, hogy ugyanezek a félelmetes szörnyek vannak tehát ilyen szörnyetegek ilyen nem is emberszerűen démoni lények törnének az életére Ennek a Jacob Singernek, és ez a Jacob Singer, akit egyébként az egészen kiváló, a kivételesen nagyszerű Tim Robbins alakít, nem tud mit kezdeni ezzel a szörnyűséggel, ezzel a, a, a rémálommal, ami az életében van, aztán belázasodik, ez a lázit majdnem elviszi őt, aztán abból is meggyógyul, de valahogy nem tud kijönni ebből a rémálomból. Olyan, mintha nátkozva, olyan, mintha egy, egy, egy olyan világban élne, ami ennek a mi világunknak a pokla. És nem tudni igazából, hogy mi zajlik a fejében, hogy mi zajlik körülötte, nem lehet tudni, hogy ez az átok, amely sújtja őt, ezt ő hol vette magára, hol vonta magára, és nem lehet tudni, hogy a megváltás útja az vajon mi és merre vezet. Az a Jakob Lajtorjája és a zenét egy olyan őskövület szerezte. Aki most halt meg egyébként, nem olyan régen. Mauriz Zsár Maurice, 2009. Maurice. március 29-én nemrég halt meg. Mauriz Zsár, aki Zsammis Ázsárnak az apukája. Konkrétan rendezte ő a zenét az arábiai lavrensznek, a doktor zsivágónak, a názáreti Jézusnak, pádokdobnak. Igazából minek a, a, nem? Hát nem, hát a Szabó István filmjének Az, az, a napfény, napfény ízének, íze? ízének is például ő. Tehát, hogy ez azt írja az SMS író, hogy a démonok, mintha HP Lovecraft legultra darkabb műveiből, proféciáiból jönnének, a fátyol utol, túlsó oldaláról írja. Nagyon nekinti. jó a hasonlat, amennyire a zenébe az Skinny Papi adja vissza ezt a világot, többek között annyira jó a Lovecraft, mint hasonlat. Hát igen, és ami, ami szintén érdekes, hogy... <kül> Az a mi hősünk, Jacob Singer, aki elvesztette az egyik kisgyerekét, három gyereke közül egy meghalt, és elvesztette a családját is a felesége feleségétől elvált, és a családjától külön él ezzel a bizonyos postás kisasszonyal, Szóval... De ami az egyik legütősebb a filmben, hogy egyszerre, egymás után jelenteket látunk, amikor egyszer az egyik családjával, és egyszer a másik, és nem azért, mert a rendező keveri az időszikokat hanem mert maga Jacob Singer se tudja, hogy tulajdonképpen melyik az álom és melyik a valóság. Rát a néző is megzavarodik, hogy akkor most mi történik. Valójában... A postás kisasszony nővel él együtt, aki egy nagyon kedves, szerethető, meg egy szexi nő, de hát nem az, aki, akit elvesztett Vietnám után. Ne, ne, nem lehet tudni igazából, hogy akkor most a, megnézel a filmből egy fél órát, Majd pedig a hősünk Jacob felébred a felesége mellett, és ott vannak a gyerekei. És akkor azt a következtetést vonod le te is, a néző, meg azt a következtetést mondja, vonja le Jacob is, hogy. Aha, hát akkor ez, egy, ez csak egy szörnyű álom volt, képzeld de azt álmodtam, hogy meghalt a kisfiam, és képzeld azzal a postással éltem együtt. És az ágyban és elég jó voltam. Jó azért. volt az ágyban. És aztán hirtelen. De örülök, fel, hogy itt vagyok. És, és, és, aztán, és hogy örülök, hogy itt vagyok, és képzeld azt álmodtam, hogy meghalt a kisfiam. De most már milyen jó? Fölébredtem. És most itt vagyok veled. Aztán hirtelen felébred ebből, és ott fekszik a postás kisasszony mellett, és rájön, hogy az egész csak álom volt, hogy neki nem halt meg a kisfia, valóban meghalt a kisfia, és valóban elvesztette a családját. És, és mi magunk se tudjuk, hogy melyik a valóság, most, mert, mert bármelyik pillanatban visszajöhet a másik családi élet, és, és, és. De aztán, de aztán, Jacob végül találkozik egy, egy informátorával. Egy vegyéssel, Egy vegyészsel, akitől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megdöbbentő információkra tesz Nos, először tartóztattak le, érti? Jobb szebb készítettem, mint az LSD, sokkal jobbat. Én találtam ki, húsz évet is kaphattam volna érte. 1968-ban. Hát ez jó régen volt. Igen, aztán gyorsan a Riker szigeteken találtam magam. Járt már ott? Egyszer csak kivittek a cellámból, érti? Bevittek egy fogadószobába, ami olyan volt, mint egy nagy bank, ablakok nélkül. A másik oldalon négy érdemrendekkel teletűzelt ezredes állt. Azt mondták, ha elmegyek két évre Vietnámba, nem bevetésre, mint maga csak dolgozni, elejtik a vádat és törlik a nevemet. Alig voltam a börtönben, de nem hittem, hogy Vietnám ennél is rosszabb lehet. Látszik, milyen keveset tudott. Igen, így van, de nem tehettem semmit. És rövidesen ott voltam szájgomban. Egy titkos laboratóriumban dolgoztam, ahol szintetikus drogokkal foglalkoztak. Nem az utcára szánták, csak is különleges feladatok elvégzésére. Érti? Olyan drogot akartak, ami előhozza az agresszív hajlamokat. Megjettek, tudja, féltek, hogy maguk túlságosan puhányak lesznek majd. Nem harcolnak úgy, ahogy ők szeretnék. Olyan szert akartak, amitől felmegy magukban a pumpa, érti? Amitől dühösek lesznek. Megcsináltuk. A legerősebb szert, amit valaha láttam. Higgye el nekem, ott voltam, még a legrosszabb utazás sem fogható a Lajtória hatásához. Lajtória? Igen. Így nevezték el. Gyors utazás lefelé a létrán. A legbelső félelmekig, a legbelső harag felé. Én mondom, nagyon-nagyon erős volt. De magának nem kell mondanom, hiszen már tudja. Kísérleteket végeztünk őserdei majmokon. Bejött. Szétverték egymás fejét. Kiválták egymás szemét, letépték a farkukat A tiszteknek tetszett Ki kellett próbálnunk élesben is És mi Összetereltünk foglyokat tudja Kölyköket, igen Bezártuk őket egy udvarba És megetettünk velük egy hatalmas adagot a szerből Sokkal voltak, mint a majmok, tudja? Nem tudtam, hogy emberek ilyesmire képesek. Egyébként ott volt, nyakunkon volt egy nagy sajtókampány, érti? Mindenki tudta. A Time magazin, Huntley Brinkley és a vezetőség beijedt, mert tudták, hogy nem győzhetünk. Az erkölcs nem számított, csúnya dolgok történtek, gondolom emlékszik. Igen. Szóval pár nap múlva... Úgy döntöttek, kipróbálják a Lajtorját az egyik egységen. A magáén. Csak egy egészen kicsi adagot az ételükbe, ezt mondtuk, csak, csak hogy bebizonyítsuk a szer, hatásos. Biztosak voltak benne, hogy a maga egysége fogja megölni a legtöbb embert az offenzíva idején, és igazuk volt, így is lett. Csak nem úgy, ahogy gondolták. Senki sem emlékszik arra az éjjelre. Vannak emlékeim, de nincs semmi értelmük. Mi történt? Lezajlott az offenzív? Igen. Pár nappal később győztünk, de maguk nem vettek részt benne. De megtámadtak minket? Harcoltunk is, nem igaz? Igen. De nem az ellenséggel. Akkor kiven? Egymást tölték meg. Mi? Testvér fordult testvér ellen. Nem számított. Darabokra tépték egymást. Mi történt? Azt történt, hogy a Rohadék US Army egy pszichoaktív drogot adott egy bizonyos katonai osztagnak bevetés előtt, és Jacob Singer az ott volt, részt vett ebben a bizonyos osztagban, és részt vett ezen a bizonyos bevetésen. Azon a bevetésen, melynek során a megvadult, megveszekedett széjjel savazott agyú katonák, azok egymást lőtték szára. Miért? Miért tették? Azért, mert egymásban vélték felfedezni az ellenséget. Mi volt a célja a tiszteknek, amikor az ételük becsempészték ezeket a bizonyos kábítószereket? Az volt a céljuk, hogy a félelmet és ezáltal a, a vérszomjat, a harci készséget felfokozzák ezekben a katonákban. Csak hogy a félelem helyett a a a az irracionális szorongást fokozták fel bennük, ami által ők nem... fölfokozódik benned a félelem, ez átcsap agresszióba, és nem tud levezetni. És egyszerűen ott vezeted le, ahol éred. És akkor ez történt, hogy ezek lemészárolták egymást. És bizony, ennek a filmnek, ennek valós alapjai vannak. Ugyanis számtalan, olyan tanúvallomás ismeretes vietnámi veteránok részéről, mely szerint Olyan élményeket éltek át, melynek során baráti tűzben számos katona meg is halt, amelyekkel nem tudnak elszámolni. Csak hogy az ilyen bűncselekményekre, mert hogy ez lássuk be, egy igen súlyos bűncselekmény, nem nagyon találtak sehol soha bizonyítékot, mert hát az ilyesmit nagyon nehéz bizonyítani és ezért aztán soha semmiféle jogerősítélet nem született az amerikai Egyesült Államok hadseregével szemben. Minden esetre elég vicces, hogy miközben a rohadt drogos hippiket üldözi a kormány, a közben a, közben ugyanezeket a, a drogos gyilkológépeket csinál a katonákból. Felhasználja a fronton pontosan annak az érdekében, hogy ezeket, ezekből az emberekből gyilkológépeket, ezekből az emberekből tökéletes harcosokat formáljon. Akik hogy nem egy egyközülük béke a nyakába rohangál a vietnámi dzsungelben, az Kép. Ö, ami, ami, még, ami egyébként ismeretes, hogy a II. világháborúban is már alkalmaztak bizonyos kábítószereket a katona, katonáknak a katonák teljesítményének a javítása érdekében, például az angliai csatában, csata során a, a, a pilótákat rendszeresen amfetaminozták, hogy ezzel élesítsék ki az érzékeiket. De úgy gondolom, hogy az amfetamin az alkalmas arra, hogy egy, egy sokkal pengébb állapotba hozza őket. Csak hogy itt, ebben a konkrét esetben, ebben a filmben, e, Egyrészt pszichoaktív drogokról van szó, másrészt pedig nem a katonák beleegyezésével használták fel őket, hanem az ételükbe csempészték ezeket. Tehát tulajdonképpen egy olyan állapotba kerültek, amivel az állapoton belül sem tudtak elszámolni. Tehát nem tudták, hogy mi történik velük éppen. Mindenesetre ez a ö, politikai szál, ez ez a a ez a, ez a drogos szál, ez csak az egyik vonulata a filmnek, és egyáltalán ne így azt, hogy feloldozást nyer a Jacob Singer főszereplő itt ezáltal, hogy megtudja a vegyésztől ezeket a nagyon fontos infókat. Van egy másik szál, egy ilyen filozófiai vallásos szál a filmben, amit olyan sarokkövek jeleznek, mint Eckhart mesterre való utalások, amit a Csontkovács a Jacob Singernek, aki egy nagyon fontos szereplő. És a zseniális zseniális, Daniel játszok. Eckhart mesterről, anélkül, hogy most És De érdemes belemenni, mert ő pont arról beszél, és ez fontos, hogy ez egy az egyik megfejtés a Nagyon kevés időnk van, és nem akarom megfejteni a filmet, mert, mert nem akarom lelőni a csatanót. És maga a Jakob Lajtoriája, az pedig egy másik utalás, egy bibliai utalást jelezhetünk itt. Ugye ez egy, ez egy lépcső, amin az angyalok leföl közlekednek a mennyországon, most anélkül, hogy belemennénk, hogy ez pontosan mit jelent. És Jakob Lajtoriájának nevezik a drogot is, ami viszont a pokolba viszi le ezeket a vietnámi katonákat, illetve még egy, ha még egy filozófia zózófia a Metro jelenetbe a film elején Camus közöncímű könyvét olvasgatja uh, Jacob Singer, és hogyha valaki utána a neten, ahogy én tettem, mondjuk azt hiszem a Wikipédián volt egy nagyon jó elemzése a, a közöncímű könyvről, akkor az abszurd létállapotból, valami ugye egy modern létállapot, amiben valószínűleg Jacob Singer is él, háromfajta kiút van uh, a, a, a közöny írója Camus szerint. Az egyik az öngyilkosság, a másik a gondviselésbe vetett hit. Ugye mondtuk, hogy itt bibliai meg Eckhart mester filozófiai utalások vannak, a harmadik pedig az élet életderűs elfogadása. És a filmből ki fog derülni, hogy Jacob Singer melyiket választja, és a rendező, illetve az alkotók melyik mellett teszik le a garast. Ez az Eckhart mester, ez nagyon érdekes, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos utalás. Ugye az Eckhart mesterre utal a Csontkovász, Dani a film során. A Eckhart mester azt mondta, hogy a démonok, ugye bár azokról a démonokról van szó, amik a szétszavazott agyú ö, ö, vagyis hát a, hogy mondjam, a nagyon terhelt vietnámi múltú e, Jacobot üldözik. Ezek a démonok, ezek nem feltétlenül rosszak, mert ugye beszélünk démonokról és angyalokról, és Eckhart Mester azt állította, hogy a démonok és az angyalok tulajdonképpen ugyanaz a személy, és semmi más nem akarnak, mint kiégetni belőled azt, ami ehhez a világhoz köt, ehhez a földi léthez köt téged. Tehát kiégetni belőled az él, az, az, az, a személyiségedet, az a, a mindent, ami te jellemző, a, a, azt, ami a, azt, ami te vagy, amilyen te vagy, és az örök isteni részedet, azt pedig meghagyni, és elvinni, elvinni a másik világba. És az a, kérdés, hogy, az a kérdés, hogy démonok vagy angyalok, az azon múlik, hogy te hogy viszonyulsz hozzájuk. Hogyha te védelmezed, hogyha te menteni próbálod mindazt, ami ehhez a világhoz köt téged. Tehát, hogyha élni akarsz, és kapaszkodsz, tíz körömmel kapaszkodsz a, az életednek a roncsaiba, akkor ezek démonok lesznek, és félelmetesek. Ha viszont kész vagy arra hogy lemondj mindarról a dologról, ami ebbe a, ez a világhoz köt téged, és semmi mással nem vagy azonos, mint azzal az isteni részeddel, ami örök és halhatatlan, akkor ezek a démonok, ezek hirtelen megszelídülnek, és már mint angyalokat látod őket, és semmi más nem akarnak tőled, mint átvinni téged a kapu, vagy átvinni téged a fénybe. Vagy most nevezhetünk, vagy megfogalmazhatjuk ezt akármilyen giccses módon. A lényeg az az, hogy ez egy annyira erős, és annyira örök tanítás, és annyira komoly megfejtés, vagy olyan, olyan nagyon jó megoldó kód, vagy kulcs a filmhez. És nem csak ez. A A filmhez, gyakorlatilag az összes mai filmünkhöz. Hát, vagy inkább azt lehet mondani, hogy Meg a földi élethez. A saját életetekhez, és hogyha már itt tartunk ennél a szánnál, akkor az is nagyon fontos, hogy mennyet és pokolt, azt hogyan értelmezi ez a film, vagy szinte mindegyik mai filmünk. A menny és a pokol az nem egy konkrét hely, amivel ijesztették évszázadokon át az embereket. A menny és a pokol egy szimbólum, a boldogságnak és a kétségbeesés állapotának a szimbóluma, ami minket nem csak a halálunk után, vagy közben, de a halálunk előtt itt az élet. A is utalérte, ahogy Volter mondta, a pokol a másik ember, és ezzel egy nagyon jó példáját adta a pokol számtalan lehetséges kiadásának. Hát a menny és a pokol az valójában nem egy-egy hely, hanem egy-egy tudatállapot. Van egy történet, mely szerint a pokol és a meny között tulajdonképpen annyi a különbség, hogy van egy nagy-nagy-nagy terem, van menne egy csomó ember, és középen van egy üst. Az emberek mind éhesek, és a karjuk helyén hatalmas nagy kanalak vannak, amelyek, amelyek pont leérnek az üstnek az aljára, és ki tudják kanalazni a nagyon finom ételt, a nagyon finom Ragut, ami, a, ami, a, ami az alján van ezeknek a, ezeknek, ennek az üsnek. Csak hogy hát a, a, a karjuk, már mint ez a kanál, ami a karjuk helyén van annyira hosszú, hogy nem tudják elérni a szájukkal és nem tudnak enni. És a pokol és a mennyország valójában ugyanaz a hely, csak az egyik helyen azt látjuk, a pokolban azt látjuk, hogy ezek az emberek küzdenek, mint az állat, és próbálnak enni, de nem tudnak ez aztán ez, ez, a, ez a finomság kifröcsen a földre, és onnan próbálják fölnyalni, mint az ebek. A mennyország pedig egy ehhez nagyon hasonló hely, csak ott az embereket etik egymást, egyik a másikának a kanalából eszik. Tulajdonképpen ennyi a különbség Menyország és Pokol között. Ugyanazon a helyen vagyunk, mint végig, csak a hozzáállásunk, az attitűdünk valami egészen más. Az egyik esetben tíz körömmel védjük és féltjük azt, ami a miénk, a másikban meg egyszerűen odaadjuk, mintha sosem lett volna a miénk, mintha mindig is közös lett volna. Valami örök, valami, ami nem is elsősorban hozzánk és valami, amiről könnyű szerellel mondunk. Pár még a film kapcsán a neten, a utánanéztek, ti is megtaláljátok őket. Silent Hill nevű számítógépes játék nagyon bevallottan rengeteget merített ebből a filmből, és a, a rajongói ezzel tisztában is vannak. Igen, egy kreatív horrorjátékról van szó, ez pedig egy kiváló film. És, de és a, a, állítólag a YouTube-on három kimaradt jelenetet is megtaláltak, amik egy még sötétebb értelmezését adják a filmnek, illetve állítólag a Fast Heat nevű effekteket ezek ebben a filmben alkalmazták először. Nem maradt más hátra, mint, mint meghatározni, hogy hányast is kapjon ez a film. A Ez egy tízes film. Hú, ez, ez, ezzel bizony felraktad a, felraktad a lécet jó magasra, amit én most nem ugranék át, és kilencest adnék erre a filmre. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy ezúttal is figyelmeztetek ránk, és a jövő héten is itt leszünk. Szombaton. És, is, szombaton és vasárnap. Szombaton és vasárnap egyaránt, és addig is nézzetek sok filmet, de csak Uziér, a jobbakat. Robertet és Vida Viktor-t hallottátok. Sziasztok. Sziasztok. A vége hétmesterlö Ez itt a végállomás. De mondhatnánk azt is, hogy... Vista, ne felejtsd, a hétmester lövésze még visszatér. Ugyanis... Indiánál, rajtunk csak átsiklik a történelem. De ez maga a történelem.